Mikrofonpróba 1-2-1-2-3, mikrofonpróba 1-1-1-1-1-1-2-3. A Kejfei Ancsi nem csúszik, mint a Niki Minás koncert. Ma a 2019. február 28-a van, és mint a nincs szökői február utolsó napján jelentkezik ez az Árbóckos árból jelentkező matróz, akinek a neve Fiala János. Jó reggelt! Ma 2019. február 28-a csütörtök van és 5 perccel múlott reggel 7 óra derült ég 6, 7, 8, 9, 10 fok és állítólag a duplája meg lesz. Nem csekéség ez így február utolsó napján. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061 és egy 9367 egy A tegnapi műsor után fogadalmat tettem magamnak, hogy az elkövetkezendő három hónapban, március, április és május, egy olyan menetet bonyolítok le, amelyben ha követnek engem jó, ha nem követnek engem, akkor azt minimális kommentárral sem Kísérem, hozzátéve, hogy minden nap lesz annyi mondandóm, hogy ne kelljen fél kilenckor úgy hazamennem, hogy önöket kárhoztassam azzal, hogy az égegyat a világán semmit nem produkáltak. Beleértve, hogy én Amerikában voltam olyan étteremben, ahova egyébként az ember elvitte az étalt, az italt ők szolgáltatták, és a facilitás is ők szolgáltatták. Asztalt, hangulatot, zenét, evőeszközöket, és az ember magukkal vitték a kaját. Volt olyan periódus a Kejfei amikor ilyen étteremre emlékeztetett, és volt, amikor nem. Nekem azonban nem az a dolgom, hogy kárhoztassam önöket, miközben az, hogy emlékeztessem önöket, az épp olyan feladatom, mint hogy önök emlékeztessenek engem bármire. Ha önmagammal ellentmondásba kavarodnék, vagy esetleg a futóval úgy lépnék, ahogy egyébként a bástya közlekedik a saktáblán, egyébként pedig mindenki kapja be a mákospitémet, és általános kuss. Egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Itt aztán senki ne panaszkodjon amiatt, hogy a lehetőség kimarad, mert maga a műsor a lehetőség. Én ezt az elkövetkezendő három hónapban apró pénzre váltom. Közben nekem is csörög, akinek ez nem tetszik, az találjon ki egy olyan gazdasági modellt, mint amit én kényszerűségből kitaláltam, és ides tova lassan 17 éve üzemeltetek. Kart, ki kart? 0614890999 és 0636771161. Tegnap szóba került egy eh, politikus, hát hogy politikus, tegnap szóba került egy eh, valakinek a neve, és szóba került az, hogy őt egyébként újból bevonjam e a keyfejjenc életébe. Először is arra szeretném önöket kérni, hogy emlékeztessenek arra, hogy kiről is volt szó, és hogy tegnap kivel beszéltem többször is telefonon. 0614890999 és egy Jó reggelt. Jó reggelt! Az, hogy ön tegnap kivel beszélt többször, ezt ön tudja, de valószínűleg a Dobrev Klára, akiről, akit egyébként említett, mint aki újra műsorba hozandó vagy hozható lehetne a közszereplése kapcsán. Ön Én szerint szerep... önszer... egyszerű kérdés, egyszerű válasz? Azt kérdezem öntől, az elkövetkezendő három hónapban az önvéleménye szerint a Kejfej Jancsivon halható lesz a -e Dobrev Klára, ahogy a múltban halható volt az április 8-ai választások előtt. Egyszerű kérdés. Nem... nem gondoltam volna, hogy egy egyszerű kérdésre ennyit kell gondolkodni. Nem mondom, hogy ha én felébredtem, akkor ébredjenek fel önök is, de azért halkan mégiscsak azt mondom, hogy ha én felébredtem, ébredjenek fel önök is. A kérdés így hangzik. Ahogy április 8-ig előtt, előtt hónapokon keresztül szerepel Dobrev Klára a Kejfej étlapján, úgy az önök véleménye szerint, elképzelése szerint az elkövetkezendő három hónapban rajta lesz az étlapon vagy sem. Jó reggelt! Jó reggelt Ezt a válaszolnék egy határozott igennel. Köszönöm szépen! Más? 0614890999 és 063677161. Figyelek! Jó reggel kívánok! Határozott igen, de sajnos én ennek nem örülök, hogy együtt építik az Egyesült Államokat, az Európai Egyesült Államokat. És akkor örömmel fogja eltölteni, hogyha nem fog szerepelni Dobrev klár az elkövetkezendő három hónap programjában. Kíváncsi vagyok a véleményére. Nem a kérdésemre válaszolt. Jó reggelt! Jó reggelt! Én még félig alszom, de szeretném azt mondani, hogy igen, és szeretném. Még egyszer félig alszik, ezt elnézem önnek, mert végül is ez a szabadságának... Igen, és szeretném, ha Dobrek Klárával Igen, én is szerettem volna, de nem fogok. Jaj! Jaj! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Én szerintem nem fogsz elakalni. Nem, és miért nem? Az... Nem tudom, hogy miért nem, de az az érzésem, hogy azért... Okay. Nem tudom, miért nem fog szerepelni, de az az elképzelésem, vagy az a képzelésem. Arra kérem önöket, hogyha én felteszek egy olyan kérdést, hogy öt meg öt, akkor ne kezdjék azt mondani a válaszokban, hogy a nap mai állása szerint, jó? Vagy mondják azt, hogy tíz, vagy mondják azt, hogy fogalmam nincs. Mondja már meg, fiala maga olyan okos. Jó reggelt. ha kezembe veszem a kezdeményezést, az együtt jár némi határozatsággal, de szeretném elmondani önöknek, hogy azért nem viszem túlzásba, mert nem áll jól. 061 és egy azt kérdeztem, hogyha nem fog szerepelni Dobrev Klára a Kejfej Jancsi annak az önök véleménye szépen. mi az oka? Vagy egy miért van ez így? Elnézést, nem az mi az oka? Miért van ez így? Jó, Jó reggel. Jó reggelt! Szerint, szerintem megkereste ön, Őt, és ő nem vállalta a beszélgetést. Tévedett. Jó reggelt. Én nagyon szeretném, fiala úr. Könyörgöm. Válaszoltam már, hogy nem lesz. Ön mire reagál akkor, amikor azt kérdezem öntől, hogy az ön elképzelésre szerint mi lehet annak az okol, hogy miért nem fog szerepelni? Szobában voltam egyébként, nem hallottam hol van a telefon. Oké, rendben van, akkor... Elnézést. De ne, ne, ne, új fejezetek nyitott. De ne, véd, elfogadtam. Azt kérdezem öntől, van-e elképzelése arról, hogy miért nem vállalta? Nem tudom, mert megfelelő szellemi partner lenne önnek. Oké, okay. okay, akkor válaszolhatok önnek? Igen, kérem. A következő történt. Gondolkodtam. És ebben az is benne volt, hogy, mármint tegnap, amikor ezt elmeséltem, hogy, hogy mennyire vigyem el még inkább a politika felé, miközben szeretnék nyitni a nem politika felé, de ugye idén két választás is lesz, amelynek a jelentőségét. Hát ön hova rag. <coughs> el is, ön hova rakja az uniós választások jelentőségét egy tízes skálán a saját életében? Egy számot mondjam. Nem tudom, nem tudom kiadó. Nem tudom. Fontos, fontos talan. Pontos. Akkor miért nem tud mondani egy szám? Mert nem tudom. Jó, mert... rendben. Nem. Tudja, Tudja, mit tudom, fiola úr, hogy hogyan lehet magával magával <gül> szállni. Soha nem tudom. Rendben. Nagyon kedvelem magát, <gül> nagyon szeretem nem, magát, de de nem, a, nem tudom. Nem egy farkas vagyok, nem fogom megeri, de rendben de, van. Nekem igen, igen, de rendben, igen. Nem, igen. Ne, figyelj, leraktam az összes fogamat, tehát ott, ott van önnél az összes fogam, öm, nem fogom megharapni. Öm, Oké, okay, úgy döntöttem, hogy, hogy igen, ez egy jó húzást, ez egy másik párt béli ember is mondta, hogy hát erre nem számítottak, mert ez bonzani fogja a népet. Fölhívtam telefonon. Igen. Azt mondta nekem, hogy most egy sorban áll, hívjam vissza, illetve, hogy ő hív. bocsánat, vissza is hívott, és azt mondta, hogy ez most egy más szituáció, mint ami korábban volt, mert hogy ugye ő neki most be kell tartania azt a... Hát, mi erre a jó szó? Azt a magatartási szabályrendszert, amit számára a Demokratikus Koalíció szabot, minden héten van valami összejövetel, én ilyen értekezet alól felmentett Pali vagyok, annak az összes előnyével, hátrányával, tehát én ezt gyakorlatilag már nem ismerem, és amikor kellett járnom, az, az alól is felmentett Sárközi Erika, ami azt mondta, hogy attól, mert vagyok, nekem nem kell mindenhez hozzászólni, és nem kell mindenben véleményt nyilvánítani, ami egyébként bekövetkezett, és azt mondta, hogy hát ott fognak dönteni a sorsáról. És kérdeztem, hogy mégis alapvetően ki fog dönteni a Sorsáról mondta, hogy a kampányfőnök Molnár Csaba. Az ön véleménye szerint én felhívtam-e Molnár Csabát, vagy megvártam, hogy összeüljön a Grémium? Igen. Elnézést, kérdeztem. Azt kérdeztem öntől, hogy az ön véleménye szerint én bevártam-e, hogy mit mond a Grémium, vagy felhívtam Molnár Csabát? Nézze, Nézze. ez már annyira politika. Tényleg? Ez? Jézus Mária, önnél van az összes fogam. Hol van itt a politika? Valaki átveszi negyen a botot? Így szólt a kérdés. Bevártam-e, hogy kockázattából egy tíz emberből kilenc azt mondta volna, hogy oké, okay, akkor beszéljünk a hétvégén, én bevárom. Hogy mit mond ez a grémium? Én nem így tettem, nem volt Molnár Csaba telefonszámom, megpróbáltam a niedermüller megkérdezni, de a Niedermüllerhez sinc telefonszámom, így aztán magától Gyurcsány ferenc kértem el, aki másodperceken belül ezt megtette, miután Dobrev Klára azt mondta, hogy neki ilyen telefonszáma nincs. Két egy kis türelmet, Molnár Csaba majd beszéltem vele. Idézzük fel ezt a beszélgetést, amelyet én folytattam, de ön is elképzelhet. Az ön véleménye szerint mit mondott Molnár Csaba? Várni kell a következő ülésig együtt megbeszélni. Nem, nem, nem, nem, nem. nem Más Próbáltam. Oké, okay, akkor Mind ez a súhajtel. A Dobrev Kárával ön beszélhet-e erre mit válaszolt? Ne, hát ugye az volt a Monás. kérdés, hogy minden héten. Hát ugye én ezt így csinálom. Jó, minden héten. Hát tudjál, hát, ha már... Na, átadom, a... igen? átadom másnak. Okay. Én egyet már eltaláltam. Rendben. 0614890999 és 063671161. Rekonstrukció. Jó reggat! Jó kívánok! Én nekem az a kippem, hogy azt mondta a Molnár úr, hogy nem szerepelhet önnél, mert hogy itt sok Fideszes megszólaló is van ebben a bűsorban, politikusok is. Majd gondolja át azt, amit mondott, mert természetesen én sem tudtam azt, vagy tudhattam azt, hogy mit fog mondani Molnár Csaba, de ilyen indok. Azokkal az emberekkel, akiket én bármikor is az elmúlt időben fölkértem, és nem vállalták ők, vagy az általuk irányított ember a szereplést, ilyen szempont soha nem volt. Az egy másik kérdés, hogy lehet, hogy gondoltak rá, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez alapvetően önben fogalmazódik meg, meg néhány műsor hallgató társában. Ilyen vád soha a büdös életben nem hangzott el. Sőt, ennek az ellenkezője szokott elhangzózni, hogy kevés olyan műsor van, vagy én vagyok az egyetlen fehér holó, ahol az áthallgatottság mértéke az lehetne. Nagyobb létszámat tekintve, de maga a tény, az itt, ö, adat, itt van a legjobb leginkább adatolva már, amennyiben adatolva van valami, amivel kapcsolatban nincs felmérés. Nem. Az hangzott el, hogy a demokratikus koalíciónak van egy e, kampány elképzelése Dobrev Klárának a működtetéséről, és abban nem fér bele az, hogy ő minden héten szerepeljen nálam. Az önvéleménye szerint ezt követően én mit kérdeztem? Hogy miért nem fér bele? Nem, hát azt kérdeztem, hogy mi ez a kampányterv, bár lehetséges ugye, ha. hogy ezzel én valójában azt kérdezem a Szerencsejáték Zrt-től, hogy mi lesz a következő hét öt száma, de megkíséreltem, amire elmondom önnek, hogy mi volt a válasz, jó? Jó, ja, Ö... m... m... m... m... m... m... fér bele. Önnek szerint ez egy mennyire akceptálható válasz? Sem ennyire. Hát a, én, én abszolút azt érzem, én múlt héten pont a Karácsony Gergővel történt beszélgetés után ö, vettem a fáradtságot, elővettem a Karácsony gergőnek a talán TV-ben a földi annával történt beszélgetés. Elővettem, megnéztem, mert én először nem láttam. Kíváncsi voltam rá, hogy, hogy, hogy akkor az hogy egész pontosan, és, és, és, és abszolút az az érzésem, hogy Úristen, hogy az ellenzék mit, mit tehát hogy megeszik reggelirem, ha esetleg ne vagy Isten valamilyen oknál fogva tehát, könyörgöm, én nem nyerni. vagyok földi kovács Andrea. az a Miki Rurki meg az Axel Rose, akiket össze lehet téveszteni két öregasszonynal hát ha másért nem, akkor szakállat növesztettem az Isten áldja meg Nullehat egynégy nyolc nulla Nem fér bele. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy erre a témára soha a büdös életben nem fogok visszatérni, ez egyszer és ma szerepel itt, és aki azt várja el tőlem itt az árbockosárban, hogy az ellenzék egyben létének érdekében tagadja meg mindazt, ami tegnap történt, az kívánja azt tőlem, hogy holnaptól legyek süket, nem szívesen teljesíteném. 06148 és 0636771161. Jöreget! Szabad még egyszer hozzászólnom, Fiala úr. Szerintem, de minek okára te az előbb elköszönt? De most módosult, mert meghallgattam a többieket és módosult a véleményem. Ha csak ennyi volt a dk a véleménye, akkor megérdemli a sorsát. Ostoba volt, örült volna, hogy a maga platformján nap megszerepel. Jó, ezt ennél cizelláltabban kell nézni, mert ö, miután én azt kérdeztem, hogy oké, okay, rendben van, ö, ü, ö, ö, ö akkor, hogy két hetenként, tehát nézzék, mint egy szírszőnyegáros, mert nem lehet alkudni. Nem hetente, két hetente. Az három hónap, az tizenkét, hét, az hat alkalom, az is több, mint a semmi. Mondta, hogy nem. Mondtam neki, vagy kérdeztem tőle, hogy akkor mégis, mert Molnár Csabájt, hogy akkor mégis milyen esélyek lehetnek, és mondta, hogy ha majd eljön a kampányidőszak, most nézzék, nincs leírva a szöveg, tehát hogyha nem szó szerint idézem a beszélgetést, akkor elnézést, de ha eljön a kampányidőszak, akkor talán majd. Amire azt mondtam neki, mint Somjós Szűcs Márjának, amikor a tarlós szerepeltetésről volt szó, ugye akkor Ugi Attila járt közre, vagy közbe, vagy át, meg nem tudom, milyen szót kell használni, hogy hát majd két heten de e egyáltalán néha, mondtam, köszönöm szépen, akkor én ezt a lehetőséget nem veszem igénybe. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem véletlenül, hogy azt gondolják az önműsoráról, hogy eléggé súlytalan. Nem úgy emberhez. Nem. Az, Nem fér bele így a kampányba. Az... Én szerintem az ATV-ben minden héten bemenne a Dobrev Klára nyilatkozni. Néze. Én nem tudok azzal vitatkozni, amit ön mond, miközben nem ez hangzott el. Tehát ha én most Tudom. azt mondanám, hogy ön egy hülye farok, akkor lehetséges, hogy én egy olyan dolgot hall, amit én nem mondtam ki, csak gondoltam volna. Illetve szerettem életlen. volna, hogyha más ezért betelefonál. Életlen, én nekem én ilyet véletlen sem mondok. Tehát, életlen, hogy a... de lehet, hogy azt én értem. De lehet, hogy ők gondolják, hogy az önműsoron nem jut el annyi emberhez, hogy megszólítaná azt a... és az, az emberek. És csak az önvéleményeszer miért nem ezt mondják? Hát uram, itt a mai világban egyenek, Hát ebben a, bár... ebben a mai világban a hülye farok az nem hülye farok, és a mákospite is csak úgy száll a levegőben. Könyörgöm, az Isten áldja meg már magukat, de tényleg. Szóval azt a fajta facebookos, hitbéli kötszurkálást, amit önök folytattak, azt az elkövetkezendő három hónapban, ma február 28-a csütörtök van, és 6 perc múlva lesz reggel, fél nyolc, én nem hagyom. Aztán, hogy június első hetétől megyek-e szabadságra, vagy a második hetétől, vagy azonnal, nem tudom, de ezt most már végigrobotolom. Jó reggelt! Háhó, szólaljon meg! Szilágyi János vagyok. Szia, édesem! Szia! Szerinted miért mondta a -e a Molnár Csaba? Te mire jutottál ezzel? Én arra jutottam, hogy utána visszahívtam Dobrevklárát, mert Dobrev Klára megkérdezte tőlem, hogy hogy vagyok. És biztos ismered azt a helyzetet, hogy én ezt a kérdést kicsit, ha lehalkítanád a rádiót, azt meg tudnád. próbálom, but... ja, Igen, jó. E, szóval e, fenntartottam ezt a kérdést arra, hogy ha netem majd válaszol, és igen lesz a válasz, akkor majd megmondom neki, hogy hogy vagyok. E, és ugye elmondtam neki, hogy alapvetően úgy vagyok, hogy én ezt az egészet, amit csinálok, egyfelől rettenetesen utálom, mert a politikával voló foglalkozás eddig se okozott örömöt, de most, amikor piros lámpánál épp annyi megy, ember megy át a zebrán, mint amennyi zöldön, ami még korábban sose volt, és én ott ordibálok az útszélen, hogy piros a lámpa, és épp úgy nem törődnek vele, mint amikor zöld, csak reménykedem abban, hogy talán mégis valamennyivel kevesebben mennek át a pirosnál, hát akkor nem nagy öröm ismét egy újabb csíkot felfesteni a zebrára e, vele, és akkor ő hosszan elmesélte azt, hogy hogyan alakult az ő első sajtótájékoztatója, ami pár nappal ezelőtt volt, és amit tényleg csak azért nem mesélek el, mert egyrésztről van egy diszkréció, másrésztről meg én semmilyen, tehát én nem vagyok egy ludas matyi, most nem háromszor verem le azt a demokratikus koalíción, ami tegnap történt, csak azt akarom mutatni, hogy egyszerű kérdésre, milyen bonyolult válasz születik, és aztán mennyire nem tudnak velem mit kezdeni, amikor azt mondom, tehát amikor az volt a legnagyobb gond, ezt el kell, hogy neked meséljem, mert ha valakinek el kell, hogy meséljem, az te vagy. Tudod, mit mondott a Dobrev nekem akkor, amikor azt mondtam, hogy én ezt tudomásul veszem, őszintén sajnálom, drukkolok neki, és... Uh, én másnap. S a vége más, az volt, hogy én ezt másnap el fogom mesélni a Kejfejáncsban. És ha. ezzel a magam részéről lezárom. Amire tudod, hogy mit hangzott el? várjál, és ő uh, Fejével próbálok gondolkozni. Ne tegye, János. Pontosan. Ezt mondta. Ezt mondta, hogy ne tegyem, mert hogy rosszat teszek. Neki. neki, az ügynek neki. Igen, ezt dögőjek meg, ha értem. Tudnék, a Dobrev száz éve ismerem, még régi kommunista időkből az anyukáját, ahogy ugye mondani szokták, hogy a nagypapája a gané kommunista volt, és szerencsétlen, ugye most ő nem tudja, mit csináljon ezzel a kommunista múltal, és nem tudja, hogy kezelni. Aztán az anyukáját ismertem Régen, szóval gyerekek, gyerekként teljesen egy iskola felé jártunk, és a Dobrev Klárát is ismertem, és egy, egy társaságban egyszer a Horgas Eszter tartott ilyen bulikat, a Fuhol a művész Horgas, és én oda meg voltam hívva, kirink a lakás, volt 500 ember bezsúfolva, bableves lehetett vinni, meg lecsót, meg ilyeneket. Szerintem nagyon érdekes dolgot, és mindig fölkértek valakit egy előadásra. És Dobrev Klára ez 20 éve volt, vagy nem, baromi régen. És egy nő a másik szobában, én oda lehasaltam, hogy lássam, halljam, az Európai, Európáról és az Európai Unióról, ami nem ilyen állapotban volt, kellett beszélni, és tátottam a számat, hogy hogy a fenébe lehet ilyen értelmesen elmondani ezt a dolgot. Azóta ismerem a Dolbett Fárát, akkor oda mentem, a stb. Stb. stb. És nagyon-nagyon sajnálom, hogy ebben a te műsorodban, az egész ügy, így kezmeredek való, val, Valójában e, lezárva itt ezt a beszélgetést, és egyáltalán az erről való konzultációt, mert hogy én nem, él, én nem a demokratikus koalíción és nem Dobrev Klárán élesítem a karmaimat, Dobrev Klára erre nem szolgált rá, ha a demokratikus koalícióból Molnár Csaba, ha már valaki rászolgált, akkor ő, de szeretném elmondani neked, hogy lett az első ötvenben az én műsorom, vagy legyen benne az első 75-ben permanensen, amikor meghallgatom a műsorommal kapcsolatos kifogásokat, e-mailek formájában vagy levelek formájában, a legnagyobb problémája az embereknek azon kívül, hogy mindenbe belebeszélek és nem hagyom az embereket végbeszélni, mondván, hogy nem bírom azt a rengeteg hülyeséget, amit összeordnak. Cserébe igyekszem én se nagyon sok hülyeséget összeordani, de mások hülyeség és unalmas beszédét azt nagyon rosszul bírom az élet rövidsége okán. A másik legnagyobb problémájuk az, hogy értsem meg, hogy az ATV-ben az a közszolgálati semleges hang, mint amit én megütök, az lehetetlen. Az pedig, hogy én képes vagyok megjeleníteni jobboldali szempontokat is, miközben én nem jobboldali szempontokat jelentek meg, hanem szempontokat, azzal én menjek az EhoTV-be, vagy menjek a hírtévébe, be de takarodjak az ATV-ből, mert ott egyébként baloldali és baloldali értékeket sugárzó műsorvezetőkre van szükség, akik egyébként a baloldal problémáit elhallgatják, ahogy a jobboldali műsorvezetők és beszélnek a oldali problémákról, mert ezzel szolgálom a Szent ügyet. És miközben az ATV ilyet egyáltalán nem vár el tőlem, tehát bármennyire hihetetlen, attól függetlenül azért természetesen ezek a vélemények hatnak rám, minden nap megmosakszom, és ezt megpróbálom kefével leszedni, nem könnyű, másnap visszajön, vagy hétről hétre visszajön, és amikor meghallgattam Dobrev Klárának az indoklását, hogy valójában mi az, ami a Demokratikus Koalíció megítélése szempontjából nem teszik, kívánatossá azt, hogy mi hetente beszéljünk, vagy hogy gyakran beszéljünk, az gyakorlatilag tendált az ATV nézőinek véleménye felé és ettől fekete ruhát öltöttem, szórtam a fejemre, és súlyosan gyászoltam, mert én azt megértem, hogy rendkívüli helyzetben, meg hogy a repülőtére nem lehet azt mondani, hogy bomba. Tehát, hogy az, az, az, az, ja, azt bár, megértettem. Abba, fel vagy robbanva, igen. De az, hogy fél azt várja robban. el tőlem az a közeg, amelyben én nevelkedtem egyebek között melletted, hogy szentügyek érdekében hallgassak, beleértve, hogy azt nekem tudnom kell, hogy mi a szentügy, és tudnom kell, hogy mi, a nem, és és azt is tudnom kell, hogy milyen mértékben kell, hogy tartsam a pofám. Ez nem megy. Tehát, mintha egy fotocellás ajtó be lenne programozva, hogy neked kinyílik, nekem nem, és akkor ott állnék a fotocellás ajtó előtt, és azt kérdeznék tőle, egy drága ajtó, mondd már meg, hogy miért engeded átad, szilágyit engem meg nem, és hát mindenki hülyének nézne, mert az ember egy fotocellás ajtóval nem beszélget. Áldaskám, <hállás> amíg az azt egy percet elmondok egy téged abszolút igazoló történetet röviden, dolgozott nálam száz évvel ezelőtt egy asztalos, remekül dolgozott, egy idős, igazi szaki bácsi volt, és én nem szoktam a munkásoknak adni, mi alatt dolgozik, egy szerelőnek vagy ide, alkohol. Ö, neki se adtam. Vége volt, azt mondtam, mivel kínálhatom meg, azt mondja, egy sörrel. És akkor jelent meg... Az első dobozo, külföldi dobozos sörök egyikes, nekem volt két darab, amit, mint két kincset tartottam, hogy valami csodás ünnepen majd ezt kinyitom. Mondom, ez olyan szépen megcsinálta, kitöltöttem neki a ö, sört, ott egy sörös poharat vettem elő, tehát nem egy vízes poharat vettem. Olyan volt a sör, mint egy reklám, kemény, habbal átlátszó gyönyörű. Pani nézte, kicsit ivott benne. Csináljul, ne haragudjon, de ez romlott. Ő a kőbányai világoshoz volt sokba. És a jobbat romlottnak fogta föl. Ezt azért meséltem el, mert az emberek is ezzel így vannak. Itt hat valamit, valamit jobban akarsz járni, másként akarsz csinálni. Nem úgy, ahogy ő hallani szeretné, az romlott. Égáljon édesem. Rövidesen kapcsolom Újhely Istvánt, már nincs sok időnk. 0614890999 és 06367761. Itt szeretném elmondani, hogy nekem már elő volt készítve egy SMSM hídvégi Balázsnak, hogy megkérdezzem tőle, hogy a Fidesz akar-e kifejezetten az uniós választások kapcsán delegálni valakit a Kejfejancsiba, de a Dobrev Klárával folytatott beszélgetés után ezt töröltem, és úgy döntöttem, hogy a momentumot se meg. Az lmp t nem akartam. Ma 2019. február 28-án csütörtökön 7 óra 33 perckor itt tartunk. Vagy itt tartok. Jó reggelt! Leteszem a főesküt, ez a téma ma először és utoljára szerepelt a Kejfejancsi programjában, aki ebből azt akarja kiolvasni, hogy ellenlábasa vagy Gyurcsány a Demokratikus Koalíciónak, Molnár Csabának, hogy megsértődtem Dobrev Klára válaszokán, az higgye ezt, de ennek semmilyen tanújelét ezzel kapcsolatban az elkövetkezendő három hónapban, amíg az uniós választás lesz, nem fogja tapasztalni. 0614890999 és egy először. Jó reggelt! Ö, jó reggelt! Szerintem Dob Kára ö, felnőtt ember és biztos, hogy jelentkezni fog. Viszont hallászat. Biztos lehet az ellenkezőjében. Jó reggelt! Jó reggelt. Én nem akarom Dobracárát minősítenést bántani, nem is az én dolgom. És egyébként is már napok óta gondoltam, hogy betelefonok, hogy menjen el az ellenzék úgy a sunyiban, hogy van. És e erre csak egy habatortán, mikor tegnap Bol Bolgár György ezt -Péter hogy az LMP e miért nem gondolkodott a közös indulás, mert akkor sajnos nagyon frappáns választodott, azt mondja, mi a kérdés, mert előtte a többiek elmondták, hogy nem indulnak. Az a DK, aki egyébként évek óta az, az összefogás mellett, dászlón, plakátokon, mindenhol, nincs miről beszélni. 06148909999 és egy másodszor. Itt szeretném elmondani, hogy ugyanakkor értékelni kell Dobrev Klárában azt, hogy politikussal lépett elő eddig. Gyurcsány Ferenc felesége volt, most a Demokratikus Koalíció uniós listáján az első helyen van, és a lojalitásáról és a fegyelméről biztosítja azt a pártot, amely őt jelölte. E tekintetben Dobrev Klára pontosan úgy viselkedik, ahogy egyébként ma ezt egy politikustól elvárjuk, csak hirtelen éles lett a válaszvonal a félig magánember és a még meg nem választott politikus között, és szinte maximálisan, ennek nincs értelme, maximálisan meg vagyok győződve arról, hogy ő be fog jutni az Európai Parlamentbe. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Civil Rádió! Az. Érdeklődni szeretnék a Fialó úrra, hogy kérdezem el meg az újjai úrtól, hogy amikor beszélgettek a kakkai Paul koncertről, azt mondta a fiala úrnak, hogy a nagy stadionba volt, ahol ő Ganszerúzis koncerten volt. Hát ugye az egyértelmű, hogy december volt a koncert, hogy egy zárt helyen játszottak. Ez egy érdekes kérdésfelvétel volt, vagy felvetés volt. Én most a harmadiktól áttekintenék, tehát 061489099 és egy. Ha nem, mégis befutna egy telefon, akkor azt kapcsolom, de már hívom új helyi Istvánt, akitől nem kérdezem meg azt, amit ön felvetett, mert hogy az nem volt egy kérdés. Jó reggelt, lehet? Lehet? Az első fél órában arról volt szó, hogy megpróbáltam Dobrev Klárát beszervezni a fix beszélgető partnereim közé, annak érdekében, hogy az ellenzék melletted még meg legyen jelenítve az uniós választások kapcsán, és ha Netán ő igent mondott volna, akkor küldtem volna másnak is SMS-t, ám a Molnár Csabával folytatott beszélgetés meggyőzött arról, hogy ez nem fog létrejönni. Ugye Dobrev Klár a kilépett Gyurcsány Ferenc árnyékából, immáron nem egyszerűen házastársanál a demokratikus koalíció listáján az első, ha tetszik neked konkurenciát, bár ugyanazon az oldalon van, te, tehát nem a kormánypárt oldalán, bár ez e tekintetben egy furcsa dolog, mert ugye hogy az uniós választásnál kitekinthető ellenzéknek, kormánypártinak, miközben az unióról beszélgetünk, erre te majd talán tudsz majd adni, én nem biztos. És Végül is egy m -a, m a nehezen elmondható válasz keretében, de gyakorlatilag a Fidesz kommunikációs gépezetétől tartva arról volt szó, hogy talán majd, ha a kampány elkezdődik, akkor egyszer, kétszer talán beszélgethetünk, aminek következtében én lemondtam a lehetőséget. Mondtam a Dobrevnek, hogy én ezt majd el fogom mesélni, arra kért, hogy azt mondta, hogy ez nem fog neki jót tenni, mondtam, hogy hát én őszinte vagyok, cserébe nem fogom ezt többször említeni, így jártam Dobrev Klárával és a Demokratikus Koalícióval, miközben egyébként ezen beszélgetés sorozat részeként, de nem a Dobrev Klárával folytatott beszélgetésben, az is elhangzott, hogy állítólag Nidermüller Pétert úgy nyugdíjazták, nyugdíjazták a szóidézéles értelmében, hogy közben az ő véleményét erről egyáltalán nem kérték ki, Megkaptam Nidermüller Péter telefonszámát, hogy ezügyben akar-e nyilatkozni, nem tudom. Minden esetre én egy nagyon kifogásolható tevékenységet folytatok akkor, amikor az ellenzék oldaláról, vagy a kvázi, vagy a létező ellenzék oldaláról, vagy felé olyan kérdéseket fogalmazok meg, amelyekkel inkább megbontom azt az egységet, mint szolgálnám azt, hogy jól monoklit ragaszthassanak a Fidesz arccel. Nincs kérdés, tehát ha most azt kérdezhet, hogy mi a kérdés, igen, nincs igen, kérdés, kérdés, ezt most így elmeséltem. Nekem is tanulságos, amit elmeséltél, ugyanakkor miután nem sikerült összehoznunk egy teljes ellenzéki, legalábbis a baloldali ellenzékkel egy tömben induló közös listát. Innentől kezdve Álljunk eltúrást, meg itt egy pillanatra. Miért nem sikerült, és jó-e, hogy nem sikerült? Szerintem nem jó, hogy nem sikerült, és most vegyük le a jobbikot ebből a körből, tehát nem a jobbikkal való közös listáról beszélek, hanem kifejezetten a, az ellenzék többi része, hogy egy tömbben elinduljon, minden logika azt diktálta volna, hogy egyben kell indulni, akkor lett, lehetett volna akár egy 9-10 mandátumos ö, látványos ellenzéki koalíció, hogy az egyébként más országunkban is szerveződik. A DK volt az első, amelyik ebből nem kért, jelezte, hogy ö, mindenképpen egyedül indulnak. Nyilvánvalóan már akkor is arra készültek, hogy a Klára lesz a listavezető. De miután én Molnár Csabával is, Tope Klárával is kifejezetten jó személyes viszonyban, hogy most minden is, innentől kezdve enged meg nekem, hogy most ez lesz az a kérdés amit uh, itt most uh, passzolok, mert uh, nem lenne jó a nyilvánosság kereszt, nyilvánosságon keresztül. Egyébként barátaimmal vitatkozni úgy, hogy közben most még már versenytársak vagyunk. Ezt értem, de ugyanakkor az, amit én uh, mások révén, ahogy szokták írni, népszavától, EHO informátoraim, vagy informátorom révén hallottam, azért mégse lényegtelen um, függetlenül attól, hogy a Fideszben tapasztalt és megért lojalitás azért időnként jellemzi más pártokat is, vagy más pártoknak a reprezentásait, akik hiába vannak abban a sorban és sorsban, amivel kapcsolatban kérdezem őket, a fegyelmezettségük nem teszi lehetővé azt, hogy őszintén válaszoljanak, és onnantól kezdve már tényleg nézőpont kérdése, hogy ez mennyire van így jól vagy sem, az elemző szempontjából aki a jövőnek dolgozik, annak a szempontjából közömbös, aki a jelennek dolgozik, az pedig hát a vérmérsékletének tovább próbálkozik, vagy sem. A DK-nak van egy fix szavazópázis, egy nagyon-nagyon komoly, jelentős tekintélye szavazópázis. Láttuk ezt tavaszra választásokon is. Ú, most nem akarok beszélni, de nagyjából 300 és 400 közötti szavazót a DK magához tudott vonzani tartósan. A DK azzal számol, hogy meg lesz ez a fix mennyiség az erp is. Itt most az a kérdés, hogy mekkora részvétel lesz, hogyha nagyon magas részvétel lesz, mert Orbán Viktor T-et emel és iszonyatos mozgósításba kezd, akkor könnyen lehet, hogy kevésnek fog bizonyolni ez a fix szavazóbázis a mandátumhoz, vagy mandátumokhoz. Mi azt javasoltuk, és nem a DK-ra vonatkozik ez igazából, hanem a Momentum a lmp például, hogy azok, akik az 5% alatt vannak és ott billegnek valahol a 3-4-5%-on, azoknak nem szabad önállóan elindulni, mert akkor az esetben, hogyha nem le kerülnek 5% felé, akkor a mennyiség akár sok szám, József, szavazat Te is nagyon jól tört, hogy ugye a maga szavazó, az átlagszavazó az olyan, mint én, azért ezekben a részletekben nem feltétlenül merül így el, nem egyfolytában kutatásokkal olvas, függetlenül attól, hogy a kutatók felmérései alapján is úgy tűnik, mintha az emberek egyébként az ellenzék ott, összefogását megunták volna. Az egy másik kérdés persze, hogy az összefogást unták meg, vagy pedig azt, ahogy az elmúlt időben összefogtak, tehát ez egy jelentős különbség. Tehát lássuk hát, be, hogy ez egyik. Igen, igen. nem fogta? Igen, hát igen. igen a hogy ennek... választásokon, hogyha a széldetti hatáziákos vezette LMP ö, belemegy a visszalépésekbe, akkor ma nincs hallva. Jó, de akkor egy pillanatra azt kérdezem tőled, hogy miközben úgy tűnik, hogy a helyhatósági választások majd más megítélés alá kerülnek, akkor nekem egy ilyen teljesen éretlen medvebocsnak elmagyarázott, hogy ezt majd hogyan fogjátok elmagyarázni a népnek május után? Hó, meg, mit, mit, mit, mit hogy fogunk elmagyarázni? Hát hogyan fogjátok elmagyarázni azt, hogy most ugyan nem fogtatok össze, de októberben igen? Ja, hát most annak kérdeződ, kérdező, aki, aki azt mondta, hogy együtt kell működni és közösítetteket csinálni. Tehát és győznek, vagy gondolják az elegezőjét. Egy tény, egy tény, és ebben nagyon-nagyon igazat, amit mondasz. Ha május 27-én az ország arra ébredt, hogy van egy tudni megjeleníteni pontosan a Filipov Gábor gondolkodását, különös tekintete arra, hogy az Filipov Gábor tudja megjeleníteni, hogy a te gondolkodásodat te. Ő ezen beszélgetések kapcsán, vagy az ilyen típusú megnyilvánulások kapcsán arról szokott beszélni, hogy nem feltétlen az összefogás ellen, de nem feltétlen mellette, hogy ugyanakkor mi akadályozta meg az ellenzéket abban, hogy létrehozzon egy olyan új képződményt, amelyet felépítés, működtetés, működtet, és amelyben vagy Összeolvadnak ezek az erők, vagy pedig egy, egy, egy új erő születik, amely képes ilyen erőt megjeleníteni, mert hogy egyébként az a szükségszerűség, mely szerint az összefogás valódi jósuljon meg, az álomszinte realitás, a mai, realitásból adód, a mai realitásból azonban nem adódik, hanem az adódik, ami van. Tehát ezt nem fogom tudni jól megjeleníteni, csak elmondom, hogy van, aki ezt fogalmazza meg, és nem szeretek más tollával ékeskedni. Igaz a gondolatmenet. Annyiban, hogy legyek pozitív, hogy heti rendszerességgel üléseznek, tanácskoznak az ellenzéki pártok, tehát közös akciókat szerveznek. Ilyet korában az elmúlt nyolc évben sose láttunk. Ez most egy heti rendszerességű koordinálás, tehát ennek meg is lesz az eredménye, meg is volt már a parlamentben is az eredménye, ez egy óriási előrelépés. Tehát az ellenzéki szavazóknak ez kell, hogy egyfajta pozitív érzetet adjon. Az erdi választásokon most mindenki magát szeretné megmérni, ám legyen, ez lett a döntés, mindegy, megyünk előre. Mi létrehoztuk az Európa Párti Szövetségünket, és azért legalább két párt, és hozzá uh, a, a nevüket, személyiségüket adó képviselőjelöltek. Mi elindulunk az Európáti Szövetségével a választásokon, és az önkormányzatén viszont tudom azt, hogy sorra olyan településekben és fővázi kerületekben, ahol eddig nem volt együttműködés, és ott az, ember az beszéltél. Uh, Orbán Viktor Hihetetlenül leegyszerűsítette tegnap, emlékezetem szerint tegnap a képvetet, mert ő azt mondta, hogy nincs kormánypárt és nincs ellenzék. Vannak bevándorlást támogató erők és bevándorlást ellenző erők, bevándorlást azok, akik nem a Fidesz, és bevándorlást ellenző olyan párt. Kettő van, a Fidesz és a KDNP. És gyakorlatilag az a levél, amit én most kaptam tőle, az a a plakátkampány, ami az utcán van, mind en ennek érdekében van, és az, hogy ők egyébként közben gondolnak-e mást, arra majd május 29-én, 28-en van a választás? 26. Akkor majd 27-én fognak előjönni. Ha egyáltalán előjönnek van. Nem nézzük őket, hülyének. Nyilvánvaló, hogy pontos számítások vezették Orbánéket arra, hogy ennyire durván álljanak bele egy ilyen hazugkampányban. Először is hagyja ezen meg, hogy Európa bármelyik országában meg kéne bukjon egy kormány. Akkor, de hogy finnye, egy igen, de azt kell, hogy neked mondja, hogy ez, ez, ez érted, mint az útviszonyok. Tehát amikor te elmész Albániába, Remben. ma már a hegyek között se feltétlen olyan a körülmények, de korábban meséltek, hogy oda tényleg olyan felszerelése kellett menni, ami nem volt azonos azzal, hogy Magyarországon közlekedsz. Arra hivatkozni, hogy ez máshol megbukna ezzel a kampány, az a Zakson tipikus eset, de nálunk ezzel eddig nyerni lehet. Bocsánat. Ez a kampány, ez amit most uh, látunk durvulni, és hazug migráció, migráns, bevándorláspárti uh, és bevándorlás ellenes uh, oldalakra hoztani a, a magyar politikát is, és az európai politikát, és ez nem szolgál más, mint hogy Orbán Viktor el tudja vinni azt a magot, akiket uh, évek óta Szinte névre szóróan, de postaládára egészen biztosan kubatok listaként gyűjtögetnek és ápolnak. Ez két millió embernél Jó, is. Jaj, ami a leveleket illeti, ezt mindenkivel kapja. Hát igen, miért... de a nagy része az embereknek kidobja, nem érdekli, el sem olvassa ezzel, plusz szavazót nem mozgósít ezzel az ő saját április 8-án is meglévő magján. Már javálja, hogy csak vagy a be. Itt a kérdés az, és ez az izgalmasabb, mondjuk neked, mint kampány főnöknek pénél, mi az MSZP-nél, hogy mihoz viszont tudjuk, hogy Magyarországon az Európa párti oldal sokkal vaskosabb, mint az Európa ellenes Orbáni politikát támogató oldal. Tehát a kérdés, hogy meg tudjuk-e mozdítani azokat, akik eddig úgy gondolták, hogy a választásnak nincsen tétje, most viszont el kell nekik magyarázni, hogy igenis van. Jó, de hát azt te is tudod, hogy nem véletlenül van szó benne Brüsszelről, és nem az Unióról, tehát mi uniópártiak vagyunk, de Brüsszel ellenesek, az Uniót támogatjuk, az adminisztráció ellen vagyunk, hogy ez, ebben, ebből a szempontból a leglehetetlenebb helyzetben nyilvánvalóan ma Magyarországon nagy valószínűséggel Navracsis Tiborban, mert az a kognitív diszonancia, amiben ő belekerült, e azt, azt nem is tudom, hogy lehet feloldani, független attól, hogy azt gondolom, hogy mindenki ebben a kognitív diszonanciában van, mennyiség és minőségi kérdés, hogy ez, tehát hogy ez mennyiségi vagy minőségi, és amit elkezdtem mondani, és hát leviszem a hangsúlyt, volt már olyan periódusom, amikor a kejfejjancsit egy elit közönségnek szántam, aztán rájöttem, hogy ez egy komplet farokság, így aztán, amikor az ATV-ben rendszeresen azzal a szembesülők beszélgető partnereim által hogy némileg lenézve, vagy nem lenézve reálisan, vagy nem reálisan arról beszélnek, hogy ez az egész kampány ami zajlik, ez nem a budapesti értelmiségnek szól, hanem az alacsonyan iskolázottaknak, akkor látom azt, ahogy egy alacsonyan iskolázott nézi az ATV-t, BTV-t, CTV-t, hallgat engem, és azt kérdezi, hogy akkor most nekem más üzenetet küldtök-e, mint az összes többi embernek, mert én nekem az intelligencia hányodosan alacsonyabb, és most nekem akkor ebből tulajdonképpen mit kéne levonnom, miközben ti, ha nem is kacagtok rajtam, de gyakorlatilag azt érzékeltetitek, hogy ami számotokra evidens, az számomra megemészthetetlen. Szerintem nem így néz ki. Én tegnap öngyilkos módon megnéztem a Közöveti Televízió híradóját, és a teljesen függetlenül attól, hogy nekem milyen tudásom vagy informátságom van, Hogyha én reggeltől estig ezt nézem, vagy a kosúton azt hallgatom, és még hozzá este bekapcsolom a tevékető tényeket, mert utána egy jó film kezdődik, akkor teljesen átmossák a ragyomat. Onnantól kezdve elhiszem, hogy egyébként migráns hordák, fiatal, férfiak csatasorba állva, hordába verődve közelítenek Európa határaihoz. Ez ment a közszögeti híradóban majd utána nyilván valami negatív az ellenzékről, meg egy pozitív fújró Orbánról. Aki ezt látja, annak teljesen természetes módon mossák át az agyát, hogyha egyszer beszélgetünk a műsorodban arról, hogy vajon mennyire hasonlítható a gőpesszi topagandagépezethez, legalábbis én említettem neked az, ami most zajlik. Hát azért ne tévedjünk, Ön a Német Németországban eh, ahhoz, hogy egy évtized alatt a társadalomagyát, ahhoz kellettek a legmagasabb végzettségű mérnökök is, és a legalacsonyabb végzettségű mezőgazdasági munkások is. Mindenki ugyanúgy felrendítette a karját, mert egyszerűen egy tömegpszichózis hatása alá került. Ezzel elég itthon is. Tehát ez az a kérdés, hogy ki mit néz. Jól beszélsz, de a tömegpszichózis részét nem érzem. Az, hogy átmossák az ember agyát, az erre való igényt érzem. Azt is értem, hogy kicsit olyan, mint az Ausztria lottó, ha jól emlékszem, egy ilyen termékmegjelenítés, hogy ilyen nincs és mégis van. Tehát valamivel előjönnek, cáfolják, majd előjönnek ugyanazzal, mintha nem hangzott volna el előző nap a cáfolata. De az, hogy tömegpszichózis lenne, azt nem érzékel. Én. Lehet, hogy egy jókora nyugat-európai terrorcselekmény hiányzik ehhez, és szándékosan mondom a nyugat-európát, mert Magyarországon isten ments, hogy ilyen legyen, de természetesen nyugat-európában is isten ments, hogy ilyen legyen, hiszen maga a szöveg is, amit Orbán Viktor küld, olyan terrorcselekményekre utal, amelyekből hál' istennek az elmúlt időben olyan nagyon sok nem volt. Így, de most... Lehet. Így most. És se tudja, hogy milyen ok Így most véletlenül szeretném azzal tudod. meggyanúsítani, mert az egy egészen sötét, aljas valami lenne, amit, amire én képtelen vagyok, hogy e, azt mondjam, hogy nincs de volna igényre, de az kétségtelen, hogy felidéznek olyasmit, amivel úgy lehet riogatni, amivel néhány évvel ezelőtt sokkal reálisabban lehetett az éppen bekövetkező események kapcsán. Ezt most csak azzal e, hozom összefüggésbe, hogy tömegpszichózis nem érzékelek bomba tekinteteket érzékelek, az egész témától távolodó tekinteteket érzékelek, és miután a Fidesz az egészet nyomja ebbe az irányba, te meg megpróbálsz erről beszélni, a kérdés az, hogy melyik fog erősödni, vagy melyik, fog, melyik, fog, melyik lesz domináns, valami asszugja, hogy az első, és hogy milyen mértékben, az majd kiderül ezen a májusi vasárnap. Hát figyelj, nem ugyanilyen erők Hát én egy fakartal szaradok a, a atom vagy hatalom ellenéppen. de ettől függetlenül végig kell csinálni, mert hogyha fet fog lázítani. Másik néhány száz ezer embert, akik elmenek és az Európára szavaznak és a milistánkat támogatják az Jó, csak azon tényleg érdemes elgondolkodni, független attól, hogy teljesen fölösleges, hogy hogy alakulhatott az a helyzet, hogy az a nép, amelyik azért ilyen tömbösen korábban nem gondolkodott, mindig is hajlandó volt tömbösen gondolkodni, és még egyszer és utoljára semmiféle nyugat-európai támadásra nem adta a megrendelés, még mielőtt valaki szeretne így félreérteni engem. Nem, hát én én sem úgy e, Brüsszel semmit sem tanult az elmúlt évek borzalmas Adásaiból. még több bevándorlót akar Európába hozni, így kezdődik Tisztelt Honfitársaim című Orbán Viktor levél. Csak azt akarom neked mondani, hogy például az, ahogy a, felügy, a, a figyelő hirtelen feloszlatta magát és felajánlotta a, a, a pártunknak és kormányunknak, hogy csináljanak velük azt, amit akarnak beleértve, hogy legyen belőle egy gazdasági lap, ahogy elszólta a magát Elsimó Lászlónál, amiközben ő írt oda, de fogalma nincs, hogy ott mi zajlik, vagy pedig akár jusson más orgánum a versus.hu sorsára és megszűnik, abban tényleg látszólag nem tartozik ahhoz, amiről beszélünk, de ott van benne annak a propagandagépezetnek a működése, ami már nem feltétlenül a göbbelszi mechanizmus mutatja, hanem valami egészen fantasztikus modellnek a működését, amelyre egyébként a nép egy tízes kettesre érzékeny, ahol egyébként a közpénz tényleg elvesztette közpénzi jellegét. Tehát ahogy a matolcsi dolog az úgy nem stimelt, ahogy volt, itt valójában ez következett be, emberek drága pénzen vettek egy lapot, majd felajánlották ingyen, majd lemondtak annak az abban való közreműködésről, olyan nagyvonalúságot mutatva, amilyet az életben sohasem, és hogy ne jutna az embernek az eszébe arra az, hogy valójában saját, ki tudja, kinek voltak a strómanjai, és hát belegondolni rossz. Tudjuk kinek, és mindez rendesül arra jó, hogy a drága perceket nem csak a van, hanem bárhol máshol is, vált is, vagy máshol is, ezzel a kérdéskörrel most visszatérve a, a bevándorlás, nem bevándorlás párti párhuzamba, vagy, vagy ellentétpárral, ezzel töltjük el. Jó, a csak hogy ez, ez nem feltétlenül így van, mert ez, ez egyébként, És sose fogom elfelejteni, amikor 1999-ben ment előttem a Györfi, a Szente és a Szénási, mentünk ebédelni, és mondta a Szénási a többieknek, hogy hallja, ahogy pattognak a gerincek. Tehát én azt gondolom, hogy még mielőtt szellemi nyomorékok lennénk, egy párszor még meg tud pattanni a gerinc. Az, ami most a figyelőben bekövetkezett, az nem tud következmények nélkül maradni. Az egy másik kérdés, hogy mikor áll be az a következmény, eh, aminek következtében ezek az emberek immáron eh, nem fognak tudni eh, értelmiségként egzisztálni. Egészen elképesztő az, ahogy bábjaivá válunk mindannyian csak különböző mértékben egy olyan gépezetnek, amely azt mondja, hogy a nemzeti együttműködés rendszere, de se nem, se nem nemzeti, se nem egy együttműködés, rendszer, de mindenképpen rendszer. rendszer. Így, ahogy mondod, rendszernek a rendszer. A messzire vezet az a kérdéskör, ezzel együtt én hiszek abban, hogy van egy Európa-párti többség Magyarországon. Hát és ahogy ezt az, az, az Európa-ról is mutatta. Igen, az európa a, a, a hogyan tudjuk kimozítani. És szerintem Orbánik elrúgták most a Pékiöst annál messzebbre, mint ők tervezték a néppárt viszonylatában. Mert hogy egyébként azt az Európai Bizottságot és azt az Európai Uniót támadják, amely minden vezetői posztján, jobboldal és saját néppárti elbarátai ülnek Orbánnak. Ez most egy uh, olyan meccs, ami, ami több mint az eddigi szájkolat, -e, és azt hiszem, hogy ennek meg lesznek a következményei, ami a Magyarország szempontjából nem jó. Hát, ha politikai vagy, ami vagy magyar. Ami a nekünk a sok következmény, hogy Orbán Viktornak ezzel a mégpárti jobb európai elitten kell leülnie, megegyeznie Magyarország következő hét éves költségvetési. Európai Uniós falásairól. Az ajtunk kívülre fogják rakni, ami Magyarországnak súlyos károkat okoz. Ez, ez felbecsülhetetlen, és szerintem az a következő fél éves tárgyalási mechanizmus, amelyben Orbán folyamatosan a, a fekete bárány lesz, ez nekünk, magyar társadalnak fog hosszú károkat okozni. A politikai következmény rövid távon pedig az, hogy a néppárton belül Rendkívüli súly tesztesség, vagy testis veszteség az, amit most elszenved. Kérdés az, hogy Orbán Vitor létrehozza-e a következő parlamenti, európai parlamenti ciklusban azt a bizonyos blokkoló Európa-ellenes populista eh, frakciót, amit, eh, amit már elengedett, például Sökfény György képviselő úr, vagy pedig bemarad a néppártba, akkor viszont a pacsorok végére fogja küldetni. Jövő héten nem folytatjuk hasonló időben, hogyha az neked megfelel. Nekem tökéletes, köszönöm. Van egy felvetésem, gondolkozzál rajta. Én örömmel vennék egy, egy napot és újhelyi beszélgetést veled. A te a te hozzáállásoddal. Nem tudom, hogy megoldható egy ilyen... Me megoldható, lenne így megoldható kikus, de, de akkor most kikeressen meg kit. Hát, nem tudom. Val val Valami te, te vagy beszélő, beszélő Jó, val valamint ugye Kisztos az a kérdés, hogy, hogy nem vagy eleve felkészülve arra, hogy Navras és Tibor uh, ilyen politikai mezőre nem akar kirépni, vagy azt mondod, hogy oké, okay, fiala, kérdezd meg, ne akarjál okoskodni. Rálos, kérdezd meg. Nemben van. Benne lennék egy Na, ilyen Pénteken meg fogom kérdezni. Csütörtökön okay. meg fogom mondani a választ, de gondolom, hogy ha akarod, akkor hamarabb is eljut hozzád a híre. Mm. Okay. Köszönöm okay, szépen. Okay. Okay. Újhely Istent hallottak. Néhány másodpercük van, hogy reagáljanak, ha van mire. Addig szeretném elmondani, hogy holnap Filippov Navracsics karácsony bácskai, ma még Györgyevics Wintermantel ugi. A jövő hét pedig úgy fest, hogy... Szerdán nem lesz idő lebonyolítású fejjántsé, erre egyébként számíthatnak az elkövetkezendő hetekben, hogy egy-két alkalommal nem leszek, illetve minden héten egyszer nem leszek. Van olyan hét, amikor egyáltalán nem leszek, olyankor külföldön tartózkodom, a jövő héten szerda az a nap, amikor nem leszek, az azt követő héten pedig péntek, amikor március 15-e lesz, a jövő héten, tehát hétfőn, -kedden, csütörtökön és pénte kell lesz időlebonyolításuk, ej 0614890999 és 0636771161 A következő nagyon messziről jött ember március 11-én hétvőn este fél nyolckor lesz. Mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás 061489 0999 és 0636716 egy először. Jöveg! Jó Öjök Jó kívánok! Szeintem hát, új helyi Istvánnak egy óriási tévedése van. Hogy aki csak köszönlag tv tévét néz az agymosáson, mert hát szerintem aki klubrádiót hallgat, az esik kevesebb agymosáson át. Tehát ezért ez ennyire vagy hallgatva valaki több oldalt, vagy pedig tényleg agymosottá válik. Tehát ha csak egyik oldalt hallgatom, akkor azon az oldalon leszek agymosott, ha a másik oldalt akkor azon. Az Azt éret... kérdezem öntől, miközben tudnék vitatkozni valamelyes, de nem akarok, hogy ön szerint az elkövetkezendő években lesz ebben érdemi változás? Hát, ha maga előbbre kerül a listán, akkor lesz... Én biztos, el... hogy nem lépek előbbre. Én innen már csak hátrébb. De köszönöm a megtiszteltetést. Én előrébb. Tudja, mint az Őrültek házában, hogy mi van kírva a rúd végére, itt a rúd vége nem ász tovább. Nullehat egy négy másodszor A Ma a 2019. február 28-dik a Csütörtök van, 8 perc múlott reggel 8 óra. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók a 14 éven felül élő hallgatók műsora, vagy azoké sem. Jó reggelt! Jó reggelt! Az előző hallgatónak csak a figyelmébe ajánlanám, hogy a Klubrádió vételkörzete, meg a Közszolgálat vételkörzete között a egy 10-es skálán 10, -10. Tehát az agymosás mértéke is körülbelül ilyen. Hát ő most gondolhatott arra, hogy a körzetem belüliekre... A körzetem berüliek szempontjából igaza van. A szegény klub 0614890999 és 063677161, senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt, azon gondolkozom, hogy az újhelyi úr felvetése, mi szerint egy újhelyi Nagylacsics vita, beszélgetés az ő műsorában, az mennyire kívánatos lenne szerinte. Azóta azon gondolkozom, hogy ebből mi jöhet ki. Várja meg a pénteket! Okoskodni itt vagyok én. György Javis, van benne a vonalban Liget ZRT. Tudom, hogy neked ebben nem kötelező megnyilvánulni, mint egyébként semmiben sem. Ugye az átlátszó blog számol be arról február 25-én, hogy hogyan távolítottak el két és fél ével ezelőtt a ligetből civileket, és hogy az ezzel kapcsolatos bírósági tárgyalás, mi történt hozzátéve, hogy még nem ér véget, ez folytatódni fog. Te ezeket a pereket, mint vezérigazgató milyen mértékben követed? Azt is kérdezhetném, hogy egyébként ez hivatali de vagy sem, vagy ezek olyan események, amelyek a Várostéges ZRT életét kísérik, de jellegüket tekintve nem tartoznak azok közé, amelyekben neked meg kéne nyilvánulnod? Hát hivatalosan nyilván nem tartozik hozzá, hiszen itt egy egészen egy, egy bírósági procedúráról van szó, ugye én minden egyes alkalommal elmondom, hogy a jogszabályokat mindenkinek kell tartania, és természetesen hogyha ebben vitatott helyzet merül föl, akkor a bíróság feladat, hogy ezt eldöntse. Emberileg természetesen követem, tehát nyilván az a helyzet, hogy ö, kifejezetten érdekel, hogy milyen döntések születnek ezekben a vitatott ügyekben, nem beszélve arról, hogy ö, ha egy ligetvédő tollából születik egy cikk az átlátszó.hu, mint ahogy jelen esetben történik, akkor ez a cikk egy idő után önálló életre kell, átveszik majd más médiumok, és abból sajtóhír lesz, és a Városliget ö, projektre vonatkoztatva. Ez megállapításokat fog tartalmazni, hogy innentől kezdve már természetes, hogy érint engem ez az ügy. Ettől függetlenül kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a, a végkifejlete. Ugye azért ez egy elég zavaros időszak volt, ez a 2016 nyarán lévő időszak, vagy tavaszán lévő időszak. Onnek van egy jogi vonulattal, van egy emberi vonulattal, nyilván mindegyiket hát minden székből máshogy lehet Pontosan, erről Én is ezt gondolom, ö, sajnos a kor nem kedvez ennek, de egy olyan pacák elnézés, mint te, más korszakban is beleértve ezt a jövőt, is elnézőt, hogy a vezérigazgató pacáknak szólítottam törölve, korábban volt arra lehetőség, hogy éppen az ilyen jellegű történetek kapcsán az ember írjon egy szakdolgozatot, ami aztán később akár egy konferencia témája is lehet. Láttunk nem hasonló, de mégis rokonítható eseményeket a Magyar Televízió székházánál, ami a rendőrség, őrzővédő szolgálatoknak az együttműködését illeti bizonyos helyzetben. Ma azonban sajnos ez egy olyan politikai politikailag kényes témává vált, hogy csak kívánni tudom neked, beleértve magamnak is mindannyiunknak, hogy egyszer jussunk el oda, hogy ez a politikai érzékenység szűnjön meg olyan mértékben, hogy ez vissza tudjon állni nettó szakmai kérdésé, és erről érdemben lehessen beszélgetni anélkül, hogy közben olyan politikai indulatok horgadnának fel, amelyek ma, kettő másodperc alatt felhorgadnának, de lehet, hogy egy is elég hozzá. Gondolom, ebben nem fogunk vitatkozni egymással. Ebben egyáltalán nem vitatkozunk. Ugye itt Mert ugye én azt pont... nagyon jól tudom, hogy neked ez az egész státuszkó, rendőrség, őrzővédőszolgálat liget mennyi fejfájást okozott, az egy másik kérdés, hogy a nagy érdemű ebből mit tapasztalt, illetőleg, hogy ezt mennyire lehetett vele objektíven megosztani. Hát picit... Távolabb lépünk ettől a kérdéstől, és egy kicsit kisekintünk mondjuk a magyarországi eseményeken túlra, és azért nem kell nagyon messzire menni. Tehát, hogy az ember franciaországra irányítja a figyelmét, vagy bármilyen gazdasági csúcs, legyen ez Davosban, vagy bárhol máshol az ember ránéz, akkor lehet látni, hogy 2010-es évektől kezdve gyakorlatilag az antiglobalista, vagy antikapitalista, most mindegy, hogy milyen ruhát vagy címkét húzunk ezekre, tüntetés hullámok, azok elég sűrűn torkolnak erőszakba. Azt bátran kimerem mondani, hogy ma Magyarországon a jogszabályi környezet az nincs erre felkészülve. Tehát a gyülekezési törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapvetően nem kezelik azt a kérdéskört, hogy mi van akkor, hogyha egy permanens erőszak állapotába csap át a, a véleménynyilvánítás ki, milyen módon jogos fellépni, ki jogosult ezt az erőszakot alapvetően megállítani. Azzal szerintem egyetértünk, hogy ez a, a, a felvilágosodás kora óta azért egész kontinentális jogrendszerben megjelenő alapvető kritérium, hogy az erőszak kizárólagos állami monopóliumnak kell, hogy legyen, Na most, nem kell nagyon a részletekbe belemenni, hogy azt mondjam, hogy ez ma, mert pillanat a gyülekezési törvényben, közterületen abban az esetben igaz, hogyha az nincs átadva egy vállalkozónak. Magyarul az a helyzet, hogy ha egy vállalkozónak át van adva egy terület, ott kivitelezés zajlik, akkor onnantól kezdve az, hogy a területen belül mi az, ami történik, akkor ott már a személyes vagyon védelemről szóló törvény passzusait kell alkalmazni, arányos, testi, erő, stb. stb. ami nyilván arra vezet, hogy biztonsági szolgálat próbálja megkiszorítani az ott egyébként véleményi alányi kívánú embereket. Tehát, hogy a jogszabályi környezet ez nincs felkészülve arra, ami 2016 nyarán a ligetben történt, a jogszabályi környezet nincs felkészülve arra Magyarországon, ami az MTV nál történt, tehát ezen érdemes elgondolkozni, adott helyzetben szigorításán, enyhítésén vagy valamilyen változtatásán. Vannak erre egyébként elég jó nemzetközi példák. Kérdés, hogy az ember szeretnie ezt. Tehát, hogyha megnézzük, akkor Franciaország, gyakorlatilag véleményt már senki nem nyilvánít anélkül, hogy kettő darab rendőrautót fölne gyújtanának, és ennek az képpen egyébként tényleg erőszakos tubultúzó jelenetek, amik rosszabb esetben akár halállal is végződnek, jönnek elő az utcán. Tehát, Pontos hogy vesző. lehet ezt keretek között tartani? Pontos vesző, láttam az EHO televízión azt a filmecskét, amely az Olof Palme ház megújulásáról szól. Annak az elkészülte, mikorra a prognosztizálható? Maga a ház az folyamatosan készül. Kívülről most március végével teljesen elkészülnek a munkálatok, innentől kezdve már csak belső munkálatok lesznek, és 2019. szeptember közepén fog megnyitni a ház az első időszaki kiállításával, imáron milleneum házaként. Nagyon várjuk már ezt az időpillanatot, hiszen a történelmi ügyetben létrejövő új intézmények, illetve megújuló intézmények közül. Ez lesz az első, úgyhogy ilyen szempontból ez egy elég szimbolikus lépés volt, ami szimbolikus lépés lesz, amikor a nagyjátszótérrel egy időben gyakorlatilag most nyár végén, ősz elején a látogatók végre birtokba vehetik az Olofál egykori Olofálme igen, csak közben kaptam egy SMS-t, amit értelmeznem kéne, de ezt most nem fogunk tudni értelmezni, csak időnként nem értik a hallgatók, hogy amikor kicsit úgy elkúszál a figyelem az abból adódik, hogy néha próbálok több dologra is figyelni, és az általában nem mindig sikerül. Um, konkrétabb területek felé evesztünk, ugye ez volt az egyik, a drón felvételeket is lehetett látni. Nagyon látványos, szintén kíváncsi vagyok, hiszen a, a szétverés előtti, vagy már kicsit szétvert állapotú mérőházát azt láttam. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesznek. Hát alapvetően arra vagyok kíváncsi, hogy ha megérem, hogy akkor ha az egész elkészül, akkor mennyire fog ez az egész működni nem azért, hogy hangosan tudjak kacagni az ellenzőin, hanem hogy kifejezetten drukkolok annak érdekében, hogy működjen. De nem a, te, a beled való együttműködés okán, hanem, hanem mert hogy, hogy nem lehet egy országban örökké pártpolitikai alapon drukkolni és ellendruckernek lenni, és gyakorlatilag a hazámban megvalósuló események kapcsán olyan mértékben megosztottá válni, ami teljes lehetetlenség. Ez szerintem egy ritka challenge, amiről én egyébként lemondanék, de abból adódóan, hogy magyarnak születtem, ez már így marad. Mintegy egy 300 millió forintból épít rózsakertet az Olof Pálmeház mögé, tehát itt vagyunk az Olof A Green, az Olof Pálmeház egyébként ebben a formában akkor el is veszti a nevét? A nevét elveszti, így van. Millennium házaként fogja kinyitni a kapuit. Mintegy 300 millió forintból épít rózsakertet az Olaf ház mögé a Green Art Kft. A projekt elemmel azonban több problémá is van. Teljesen alkalmatlan helyre jó részt mély árnyékban lévő koros fákkal teleültet területre tervezett rózsakertet a Kárten Stúdia parkrehabilitáció Parkrehabilitáció tervező cég. Ez szakmailag mennyire áll helyp? Hát én nem tudom, hogy kitől vagy honnan idézed ezt a ezt a mandatot, de a hatodik érzéken azt jogja, hogy valószínűleg, ha a fociról kérdeznéd, ahhoz is értene. Tehát e, természetesen ugye egy nagy tervpályázaton Magyarország történetének legnagyobb lett kiválasztva az a Garten Studio, aki a Városgrigeti Park 99 hektárjának ugye az átfogó tájépítészeti megújítását tervezi. Már magában a tájépítészeti kiírásban szerepelt a rózsakert e, kiírása, így nem csak a Gárten, hanem az összes többi egyébként nem nyertes ö, pályázó is válaszolt erre, és majdnem mindenki ezt a helyszínt nézte ki, hiszen az 1896-ban épült egykori Olof Pálme háznak a környéke, az egyébként tényleg egy olyan környék, ahol ez életszerűen megvalósítható. Ugye átadtuk már, a, beszéltünk is többször a műsorban a kutyás élményparkról, az ifjúsági sportpályákról, vagy éppen a vakok kertjéről. Pontosan azért, mert szakaszonként valósul meg a tájépítészeti rehabilitáció is, tehát nincs olyan időpillanat, amikor az egész városügyetet körbekerítjük és lezárjuk kivitelezési munkálatok miatt. <coughs> hogy aztán majd egybeadjuk át. Ennek az egyik eleme a rózsakert megújítása, mint ahogy ennek egy másik eleme a nagy játszótérnek a kivitelezése, Ezek zajlanak most. Ezek azok a munkálatok, amiket mi azon belül csak Park 2-es ütemnek hívunk. Ugye az egyes ütemülyeket soroltam fel az előbb. Uh -huh. Ezeknek a kivitelezési munkálatai zajlanak most. Én szerintem ez egy nagyon impozáns rész lesz itt a Városligetben, a, a, a Mileneum házának. Az új főbejárata előtt, mert hogy ugye kevesen tudják, hogy ez, az Olófpalmaház az elmúlt időszakban azért megfordult, amit mi most akik a ligetben járók bejáratként érzékelünk az igazából az épületnek a hátulja, az Olófpalma sétány felőli oldal, a a főbejárata az mindig is az Egykori Közlekedési Múzeum a Hermina út irányába mutatott, ez az ami most az épület helyreállításánál visszáll és egy nagyon impozáns Terasszal és lépcsővel uh, tárja föl majd a nagy közönség számára, amire nem házát. Itt épül előtte ez a rózsakert. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy kifejezetten népszerű akadémia. Oké, okay, akkor menjünk égetnek. egy kicsit arrébb. Azt írják, hogy hozzányúlnak a közkedvelt királydomhoz is. A kerttervező szerint idézője lágyítani fognak a kontúrokon. Staznácsétét a. What does it mean? A... A királydom is a, a tájépítészeti megújításban, mint hogy az egész liget természetesen e, benne van. Az, hogy e, egészen pontosan a kontúrok lágyításánál, mire gondol a költő őszinte leszek, erre nem tudok most válaszolni ebben a e, másodpercben. Ugye az is nagyon érdekes, hogy a királydom, ami most a mentális térképünkön a liget nyugati részének egy fontos eleme, azt azért kevesen tudják, hogy ez pontosan micsoda. Ez egy halom, jelesül egy sit halom, ami, ami ide került a Városligetbe, és aztán ezt követően itt ez a különböző építkezéseknek és bontásoknak leginkább egyébként az egykori iparcsarnok, ami a Petőfi csarnok helyén állt, annak az elbontott anyaga az, ami ez alatt található. Tehát ugye ez nem volt mindig így, a neb ilyenféle időszakban nem volt egy ilyen kiemelkedő pontja a ligetnek, majd ez a sithalom, amikor földborítást kapott és benőtte a fű, és nyilván az István a király előadásnak köszönhetően, ez egy ikonikus helyé vált. Tehát én azt tudom mondani, hogy ebből is azt érdemes kiolvasni, hogy az igete azért egy mindennel együtt egy állandóságot hordoz magába, de azért egy folyamatosan változó kontinum, ahol fölföl -föl tűnnek újabb elemek, Nyilván amikor a szüttet idehordták, akkor feltételezem, hogy nem értette ezzel mindenki egyet. fölföltűnnek szóval, szóval tűnnek újabb elemek, amik aztán egy idő után organikus részévé, horribilatik túl négyszerű részévé válnak a, a ligetnek. Mi a helyzet a Magyar Nemzeti Galériával, mert ugye azzal kapcsolatos munkálatok tűnnek a leginkább, és most be kéne fejezni ezt a mondatot, de nem fejezem be. Ugye a Magyar Nemzeti Galéria, az háza és a Városligeti Színház az, aminek a kivitelezési munkálatai, a, a mélyépítési és magasépítési kivitelezési munkálatai még nem indultak el a Városligetben. Ugye itt mind a három tervről elmondható, hogy a tervezési időszakban járunk még, de annak már a legvégén jogerős építési engedéllyel rendelkező épületekről beszélünk, az Innováció Házas Városligeti Színház tekintetében, és az elkövetkező időszakban írjuk ki a kivitelezési tervpályázatokat. A tervek szerint 2019-ben mind a három épületnek a kivitelezési munkálata megindulhat. Egy nagyon összetett és nagyon szofisztikált épületről beszélgetünk a Magyar Nemzeti Galéria tekintetében. Tényleg elképesztő részletes tervezés zajlik. Ugye itt tényleg a Japán Star tervező a Sana és az ő magyar hangja, a kiváló Báneti és Hartwig ügyvédi, ügyvédi építési iroda, fantasztikus terveket alkot. Nagyon izgalmas az épületnek a, a térprogramja. Egyetlen egy dolog biztos, olyan épületet kell létrehozni, ami aztán statikailag és technikailag megvalósítható, és tényleg világszínvonalú. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tervezés az, az most már lassan két és fél éve zajlik, és a végéhez közelít, most már a kiviteli terv apró részleteivel foglalkozunk. Van-e olyan, nem mintha az összes témát végvettük volna, de nem kell minden beszélgetésnek ilyen iszonyatosan tömörnek lenni, mint valami koncentrátumnak, van-e olyan, amit te szeretnél megjeleníteni? Ilyen kérdés az elmúlt időben egyáltalán nem intéztem hozzád, amiről egyébként te beszélnél, de én vagy nem tudok róla, vagy nem tulajdonítok neki olyan jelentőséget, mint te. azért ugye minden héten gondolom százezer dolog történik, amiből én jó, ha néhányat tudok, így aztán elgondol, átgondolhatod, hogy miről szeretné beszélni, vagy nincs olyan, ilyen is lehetséges? Szerintem a legtöbb kérdést azért alapvetően érintjük itt a, a műsorban, mint ugye nem emeltünk ki ezt kifejezetten, ez a az attrakció, ami szeptemberre készül a, a nagy játszótér, ez a 13000 méteres nagy játszótér, ami egy egészen unikális része lesz. hogy kapcsolatban ugye felmerültek olyan vádak, hogy a velekapcsolatos image film az túlságosan ideálisra sikeredett. Szerintem szeptemberben ez világosan megítélhető lesz, hogy, hogy ideális-e vagy nem ideális de azt tudom mondani, hogy ezek a, ez az imit, az alapvetően a militári tervek alapján készült, tehát valóban azok az attrakciók lesznek itt a játszótéren, amit korábban láttunk. Nagyon izgalmas volt ennek a játszótérnek a tervezése. Tehát tényleg ugye itt a gyermek és családbarát koncepció keretén belül mi tényleg rengeteg um, pszichológussal, tanárral, pedagógussal egyeztettünk, de hát a legizgalmasabb rész az tényleg az volt, amikor a gyerekeket mondtuk be a tervezési folyamatba. De hát én magam is többször részt vettem az iget ifjúsági tanácsadó testületének az ülésén, csak a hátsó sorban ülve és hallgattam, amikor a tájépítés bemutatta a különböző terveket, a különböző korosztályú gyerekeknek, egyébként végtelenül aranyos volt, hogy a gyerekek, véleményezték. Először is teljesen értették, hogy akkor ők most itt nem tényleg megmondhatják, hogy akkor milyen színű legyen a csúzda, vagy milyen attrakciók jelenjenek meg. Ez egy elég sok korrekció született egyébként a tervben a gyerekek elmondásai alapján. Nyilván számukra mondjuk nem prioritás az, hogy a szülők le tudjanak ülni egy padra, vagy mondjuk megfelelő uh, árnyék legyen a padoknál, vagy legyen olyan kiszolgáló infrastruktúra, ahol adott helyzetben pelenkázni lehet a kisebb gyerekeket, vagy, uh, um, vagy lehet egy pohár vizet uh, szerezni. De nagyon sok érdekességet mondtak. Úgyhogy azt tudom mondani mindenkinek, hogy 2019 őszének eddig nagy attrakció lesz a, a gyermekjátszótérnek az átadása, ami mindenkor osztály megtalálja. 2019 ős-szeptember szeptember az, amikor ezt a játszóteret tervezzük megnyitni, azt látom, hogy a munkálatok haladnak. Ez így is értelmes van azért, hogy az októberre már úgy lassan belehajlunk a télbe és akkor már egy játszóteret minőségleg másféleképpen használnak, mint nyáron, vagy tavasszal. bízunk abba, hogy ez, mondjuk gyakorló szülőként azt tudom hogy egy évben ötvenkőgyszer egészen biztosan kérdés, hogy mi csinálunk a gyerekekkel, akkor, amikor lehetőség van egyáltalán kimenni, de ahogy tavaly az ifjúsági sportpályát is az iskola kezdetére optimalizáltuk, most a játszótér megnyitása is erre az időszakra van optimalizálva, tehát akkor, amikor Budapesten a legnagyobb igény van erre, ez gyakorlatilag ez a szeptemberi időszak a minérőseink alapján addigra tudjuk nagy biztonsággal elkészíteni ezt az egyébként tényleg nagyon különleges attrakciót, ami egy komoly izemeltetési kihívás elé fog minket állítani, mert egészen biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan játszótér lesz, ahova egészen messziről érkeznek. Nem minden játszótér ilyen a városban, de azért van most is egy-kettő, ahova kifejezetten érdemes elzarándokolni, úgyhogy egészen biztosan számítok arra, hogy az első időszakban lesz egyfajta túlhasználat, nekünk ezt üzemeltetési oldalról kezelni kell tudni, mindenki, aki ide érkezik, egy, egy izgalmas élményel kell, hogy távozzon. Nagyon szépen köszönöm, azt kérdezem, hogy akkor március 7-e csütörtök 8 óra után, Tamás napján. Tamás napján állok rendelkezésre. Köszönöm szépen Én további köszönöm. munkasigereket, szia! Györgyevics benedeket hallotta. 0614890999 és 0636771161 Ez nem egy másik kejfejancsi, mint ami tegnap volt, de kétségtajténak megráztam magam. Rövidesen felhívom Wintermantel Zsoltot, addig is 0614890999 és 0636771161 0614890999 és 0636771161 először. Ma a 2019 február 28-a, tehát február utolsó napja van, és csütörtök. Kettő perccel múlott fél kilenc ez a Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Korhatáros. A nyugalom megzavarására bármikor alkalmas. Jó reggelt, Jó fiel úr! Hallgatva az itt voltat eszembe jutott, nagyon-nagyon remélem, hogy megfelelő éh, számú toalett, vagy BC, vagy illemhelynek nevezzem, létesítmény lesz a Nem? Ebből ennek van, fejlődött ennek fejlődött van száma, de nem akarok hasonni, a jövő héten visszatérek rá. Én, aki meglehetősen heves emésztési rendszerrel rendelkezem, teljes mértékben úgy gondolom, hogy ön, de ez nem a városliges specifikuma kéne, hogy legyen, hanem az egész fővárosi, amely gyalázatosan van ellátva van, ilyen facilitással. Így Pontosan így van. Ez lehetne egy program a főváros valamennyi területén, mert ez, ez katasztrófa hogy mennyi mekkora hiány ezen a területen, a vonatkozásban. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen van! 0614890999 és egy másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi vagyok! Én nagyon sajnálom, hogy a Dobrev Klára nem fog itt megszólalni, de utólag most megértettem néhány dolgot, és köszönöm, hogy megkereste. 0614890999 és 06367716 senki többet? starting on Írta XY-naki férfi néhány másodperccel, ezelőtt így szól, kedves Fila úr, élőben nem fogom tudni hallgatni a mai Winter Montel beszélgetést, ha lesz rá a mód és beleélik a mai műsorba. Megkérdeznék, kérem, hogy miért a székes zászló van kifüggesztve az önkormányzatra az EU zászló helyet. Winter Montel úgy kampányol az Újpest médiában, hogy az ő és csapata mekkora EU fejlesztési pénzt hozott el 2010 óta, engem ez rohadtul zavar, de Facebook kommentemre sosem kapok választ, nagyon köszönöm, xy aki férfi. Van neve is, tehát nem titkolj el, szükség esetén mondom, de nem hiszem, hogy ez a dolog lényege. A kérdés az adekvát lehet, bár mindig fontos, hogy ki és ki az, aki... Van neve, vagy, tehát amikor, nem... Tudja, nem... Hogy le, hát jó, igen, igen. A, a, a Rohat krumpli esetében is volt név, aztán kiderült, hogy... Jó, teljesen bezárva. A, az önkormányzat hivatali épületén egyébként kim van a, az Európa Unió zászló. Nem a régi városházán, ez tény és való, hanem az új városházán, tehát a szemközti házban, tehát az uniós szabályoknak megfelel, vagy nem az uniós szabályoknak, hanem a, a középületek kizátlózásának, rendjéről szóló kormányrendeletnek megfelelünk, a székhely pedig azért van kint, mert hogy az az Európai Unió, amelynek tagja vagyunk, az eltűri azt, hogy egyébként Székelyföldön, közigazgatásilag Románia területén börtönnel fenyegessenek olyan városvezetőket vagy olyan képviselőket, akik a székely zászlót szeretnék a városuk főterein vagy középületein elhelyezni. Ez egy szolidaritás és jelzés az Európai Uniónak, hogy a kettős mércét nem tűrjük. Azt kérdezem Öntől, hogy a Facebookon volt-e később bármilyen problémája, vagy az, ami akkor volt, az nem ismétlődött meg? Hát azóta, amióta ez megesett velem, én a csoportokban nem tevékenykedem, tehát tulajdonképpen arra a döntésre jutottam, hogy más eszközt, más módon próbáljuk az információt eljutatni ezt a közvetlen általán. vagy kiokosodott? Mm, ne, nem, nem, én nem, ezt mondtam a múltkor, hogy azon gondolkodom, hogy én nem szeretnék sem magam, abban méltatlan helyzetbe kerülni, sem pedig a, a ezeknek az átcsoportoknak a kezelőit abban a, a szégyenbe hozni, hogy, hogy korlátozni kelljen a polgármestert, aki egyébként a lakosság igényeknek megfelelően próbál közvetlenül is tájékoztatást adni. Sem a Facebooknak nem szeretném megadni, hogy a cenzorai ezt a, a, a dolgot megismételjék, úgyhogy ebben sértődés nincsen, ebben inkább valamiféle óvatosság vagy méltóság inkább. Azt kérdezem Öntől, hogy egyelőre az uniós választásokra hajtunk, és még az árnyékban van, de azért lassan jön elő onnan a helyhatósági választás. Mindaz, ami egyébként kísérte a parlamenti választásokat, annak az összes öröme és bánata mennyire jelentkezik már az Ön életében most 2019 február utolsó napján, Március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, durvány 8 hónappal a helyhatósági választások előtt? Hát, megmondom őszintén, ugye decemberben volt egy erősebb fellángolás, eh, abban, hogy, hogy ügyeket kreáljanak azok, akik eddig olyan túl sokat nem tettek hozzá a, az újpesti közélethez. Ugye ma a szépviseletes lesz, és a költségvetést fogjuk elfogadni, tehát egészen Számítok ilyen pártpolitikai szónoklatokra, ettől független a költségvetés az nagyon-nagyon stabil lábakon áll, egyetlen egy forint, hát nem úgy hitelfelvételét nem tartalmazza, de nincs is, tehát hogy működési eredmény többletünk van, és a fejlesztésekre is megvan a, a, a forrás, úgyhogy, úgyhogy egy nagyon stabil, jó költségvetést tudtunk betegyeszteni a képviselőtestületül elé, a többit meg majd meglátjuk. Azt kérdezem öntől, hogy némileg elvesztettem a fonalat, tegnap megpróbáltam megtalálni, nem sikerült. Miközben elnök úr önkritikát fejtett ki a legutóbbi interjújában is a szurkolói kártyákat, illetően most mi a helyzet a szurkolói kártyákkal? Ö, a csapatokra van bízva, tehát nem kötelező. Csak van bízva, hogy használják-e vagy nem használják Ez az jutott én... az eszembe, mert ugye ön ezügyben egy eléggé jelentős küzdelmet vívott, és úgy tűnik, mintha az idő önt igazolta volna, bár lehetséges, hogy aki Csányi Sándor legyőzi, az inkább letagadja ezt, mert az nem egy jó dolog. <gül> ne. <gül> Tehát nem egy jó dolog ilyen győzelemmel felvágni Magyarországon, de mégis úgy tűnik ebben a senki által nem hallgatott műsorban legalább azért halkan hadi jegyezzem meg, ha ez egyébként igaz. Mert az nem lenne jó, ha nem lenne igaz, hogy mint a szurkolói kártya ügyében az idő önt igazolta volna. Miközben egyébként elég sokszor leostobázták, lehülyézték, és kapott mindenféle ilyen ugribugri jelzőt, mondván, hogy maradjon meg. Tehát, hogy attól mert polgármester, attól mert és attól fideses, Fidesz, és attól még maradhatna csöndben is. Hát egyrészt az ember, ha, ha kijön a napra, akkor ne csodálatosan, hogy valakik igényt éreznek arra, hogy leostobázzák, ezzel, ezzel számolni kell. Ennél cifrávokat is mondtak már rólam, akár igaz volt, akár nem, Ez, hogy mondjam, ebben a szakmában benne van. Semmifelegéppen nem mondanám azt, hogy, hogy, hogy legyőztem bárkit is, mert én, hogyha visszanézzük, én nem a kártya ellen voltam, én a kártyának az idióta szabályai ellen Igen. voltam. E tehát az, az én világképpen simán beleféle szurkolai kártya, hogyha az egyébként szolgáltatást ad, segíti a nélközésre a járást, könnyítést ad, plusz lehetőségeket biztosít, és nem nagyon buta és furcsa korlátozásokat, ahogy a legfontosabb példát mondtam, hogy a, a győr szurkolóban egy akinek győrkártyája volt, akkor ugye még a gyűr az NBA-es csapat volt, de ő itt dolgozik, Pesten, és ha ki akartunk volna menni egy Újpest tradira, akkor nem tudtunk volna ugyanabban a szektorban menni, mert ugye ő a győrkártyájával csak a semleges szektorban volna. Én meg nyilván ugye a, a hazaiban. Zárója bezárva, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy nem én győztem le bármit, bárkit is, vagy bármit is, hanem, hanem a, ezek a ésszerűsítések és, és jobbító javaslatok, ami nyilván egy, egy, egy rossz döntéshez kapcsolódnak, az, az, az, az egy, egy jobb helyzetet eredményez, e Sajnos egyébként, eh, ahogy én látom, bár ennek ezer millió másokkal lehet, az a seb, amit ezzel a kártyával okozott a rendszer, mondjuk akkor ezt inkább így eh, bizonyos szurkulói rétegeknek, őket nem sikerült ezekkel a lazításokkal és jobbító szándékú javaslatokkal visszacsábítani a stadionokba. Eh, remélem, hogy ez szép lassan eh, meg fog történni. Jelen pillanatban még nem nagyon látszik a nézőszágunk. Igen. Hát, a palmazói város kapcsolatát olvasni, foci, az egészen elképesztő, de a traurénak gondolom, hogy örül. Minden erősítésnek örülök, én annak örülnék leginkább egyébként, most mindenféle egyéb nélkül, hogyha az úténi és a profilabdarúgás között lenne olyan gyümölcsöző együttműködés, hogy az útéban nevelkedő és egyébként egészen út 16-ig zseniális teljesítmény nyújtó fiataloknak lenne, lehetne jövőképük ahhoz, hogy a nagy csapatban játszanak. Hát ugye, amit azt kitérjeztem, legyen mindenkinek jövőképe függetlenül, hogy focizik e vagy sem. Láttatt tegnap nap a Madrid-Barcelonát? Nem. Mert pont azon gondolkodtam, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy győzedel, győzedelmeskedik az igazság, meg a jobb győz. De most hát figyelj, a Barcelona úgy rúgott három gólt, hogy közben az első félidőben szinte végig a Real uralta a meccset, és hát a második félidőben is van ott egy, egy jobb szélső, nem bal szélső, azt hiszem egy brazilpari, nem tudom a nevét. meg hát ugye úgy, úgy a, a Pikén úgy lehet keresztül járni, mint valami át, átjáróházon, de mégis három olyan góllal fektették meg a Real Ugye arra szavak nincsenek, és közben nem lehetett azt mondani, hogy a Barcelona számára másféleképpen lehetett volna az egész, mint a Real Madrid számára. Úgyhogy nagyon fur egy izé ez a foci, mert hogy, ugye, hogy győz a jobbik, az ez, ez, ez e tekintetben nem feltétlenül helytálló. Hát nagyon-nagyon furcsa eredményeket tud produkálni azért. Tehát, ha azt nézzük, hogy a csak az Újpest három legutóbbi mérkőzését nézzük, amikor a, a Puskás Akadémia ellen úgy nyertünk, hogy egy öngolt ö, rúgott a puskás, és nekünk nagyjából kapuralövésünk nem volt, de mégis győztünk, utána ugye a Ferencváros ellen itthon a 93. percben egy jelítettünk, <gül> tehát hogy, hogy egy izgalmasnak egy, egy, egy, nem mondható, de végig mégis egy eufóriát jelentő ö, ö, döntetlen volt, és utána pedig most egy ötös rúgunk az iOS Györnek, hogy eléggé hullámzott uh, a honlapból. És eléggé szűk is a mezőnyhaz. És és mé, még, egy, a még, egy, még egy dolog a fociról, ugye tegnap az egyik gól úgy esett, hogy az egyik Barcelonai játékos, állítom, 13 centiméter lesen volt. És ezt a videófelvételem vagy a, vagy, a, vagy a rögzítésen lehetett látni. Tehát, hogy valójában mennyire tesz jót a technika, és mennyire tesz rosszat, mert hogy videóbíró van, ezt nagyon nehéz megemészteni egyébként, de úgy tűnik, mintha a világ ezt megemésztette volna, és ha bár én viszonylag kevésbé tudom megemészteni, megadom magamat, egyébként is mi történik, ha nem adom meg magam. De azzal, hogy kikockáznak egy ilyen jelenetet is, elvárják a Wintermonteltől, a Fialától, vagy bárkitől, aki ott áll az oldalvonalnál, hogy ezt a 13 cent-t lássa, és gyakorlatilag bejátszák 64.123-szor, nem hangulatkeltésből, ráadásul ami azon látszik, az objektív. Tehát ezt lehet látni. A kérdés az, hogy amit így láttatnak, az elvárható-e, hogy egy hétköznapi bírótól szemmértékkel mérve -e ezt lássa, és ennek megfelelően fújjon, mert erre egyértelműen nemet mondok, de nem mint Barcelona Drucker, vagy mint Real Madrid Drucker, hanem arra, hogy az ember erre alkalmatlan, akkor vezessenek robotok, és vezessenek gépek, és legyen lézerrel az egész felszántva, és azzal tudjanak bánni azok a robotok, amelyek végül is fújnak, vagy nem fújnak, de a fociból úgy vonják ki a humán faktort, ezáltal, hogy a levegő távozik a focilag, és válik teljesen sport szempontjából használhatatlanna. Hát egyrészt ugye az, hogy most mi várható meg mi nem, az egy, az egy nagyon jó kérdés. Ugye azért vannak profi, itthon is profi játékvezetők, főállásban úgymond nem kevés pénzért, hogy, hogy elvárható legyen törük, hogy észrevigyenek valamit, és nyilván vannak az emberi érzékelő képességeknek is határai, tehát nyilván, ami mondjuk az alatt a néhány tized másodperc alatt szabad szemmel nem észlelhető, azt meg nem várhatjuk el. És emellett meg hogy az élet minden területén bejönnek a képek, tehát ugye most azt mondjuk, hogy a videóbíró és elemző is vezessenek robotok, de azért most már a labdarúgásban iszonyatos mértékű informatika van, tehát minden egyes játékosra vannak olyan csapatok, ahol fölteszik ezeket a kis szenzorokat, É, Ez annyira, én más, valami múltkor, de arról volt hogy, szó, hogy, hogy lehetséges, hogy valami 11-est akar befújni a bíró, holott azt képzelje el, hogy levették róla, a, nem tudom hány mez van rajta, gondolom legalább kettő, és alatta egy olyan hálózat volt, a, a kémfilmekben nincs ilyen, amikor lehallgató készülék van azon az emberek, akik beküldenek a mafiába, úgy be volt a pali drótozva, hogy az valami elmondhatatlan, olyan volt, mint valami biorobot mérik, ugye, mindent mérnek az egyéni teljesítést, a futás teljesítmény mert össze mérik az egész hát a bíró, hát szerintem a kommunikáció lát inkább, én nem láttam, nem tudom de ugye a bírók tudnak rádión kommunikálni egymással, tehát az van a fülükben. most. Elmegyünk Újpest. A Rendben, a Főváros és Újpest önkormányzatának közös finanszírozásában a Nádor utca, Deák utca, és a Vécsei utca közötti szakaszon komplex út- és járda felújítás és ezzel együtt a teljes Nádor utcában fasor rekonstrukció veszély kezdetét február 27-től az tegnaptól. Igen, elkezdődtek a munkák végre. Ugye ez egy azért érdekes és azért ilyen hibrida megoldás, mert hogy a a Nádor utca az újpesti tulajdon, de közösségi közlekedés által járt, így az út karbantartása, felújítása fővárosi feladat lenne, vagy hát az is. Viszont a Nádor utcában lévő fasor az kiemelt fővárosi fasor, tehát az a főváros tulajdonában van. A járda az Újpest kormányzatájé, de a Nádor utcában az a fasor főleg a deák körfogalomhoz eső része, az nagyon-nagyon-nagyon leromlott állapot túl, ráadásul teljes mértékben tönkretette a, a járdát. Tehát ugye a, ez egy nagyon-nagyon szűk járda, és viszonylag szűk az zárcsorú beépítés, tehát ott igazán a fák nem csoda, hogy, hogy tönkrementek, de amíg éltek, addig jelentősen helyenként 20-30 centire is fölnyomta az burkolatot, így viszonylag nehézkes volt a a közlekedés, úgyhogy abban a közös finanszírozásban oldjuk meg a, a programot, hogy az utat a, a főváros, a főváros által tönkretett járdaszakaszt azt a főváros, illetve az összes többi járdaszakaszt pedig Újpest önkormányzatának finanszírozásában a két fővárosi közszolgáltató. Jó, de mit csinálnak például ezekkel a puposodásokkal? Hát ugye itt az van, hogy azokat a fákat, amelyeket a főkeszt szakemberei fölmértek, és minden egyes fár, ugye ma nagyon-nagyon Kényesen kell figyelni, minden egyes ilyen faápolási, vagy beavatkozási, vagy adott esetben itt ugye kivágási feladatokra. Minden egyes fának van egy ilyen adatlapja, ez a főket honlapjáról elérhető. Tegnap óta az újpestpontúról is elérhető, hogyha valaki meg akarja nézni, hogy melyik, milyen fa, milyen állapotban van, és mi az indok annak, hogy ezt adott esetben ki kell vágni. Itt az történik. Eltávolítják a fát, magát a törzset, utána a gyökeret azt kimarják, tehát a földből is kimarják a gyökeret, körülötte elbontják az aszfaltot, és új, újra szegélyezik, és új burkolatot kap a járda. Jó, de azt kérdezem, hogy attól már felpuposodik, attól még maga a fa lehet egészséges? Tehát egész Így van, a, o, olyan, olyan, tehát nem egészséges vált, vagy olyat, ami, ami más szabványnak megfelel, azt nem... És akkor mit csinálnak a, a járdával? járdával? Hát helyre lesz, mert egy új járda fog épülni. Tehát akkor lesznek a gyökérzetre. Ma már nem úgy, mint az előző járda. Nem, nem, hát ahol kivágják, és nem lehet visszavonni. Nem nem, nem, nem a többinél. A többinél igen, ott, ott a, a, ahol meg lehet csinálni, ott ugye, és a fa az értékes, ott akkor uh, szokott ilyen. Hát az is gyökérmarás, tehát hogy úgy vissza szedik, és utána körbe ennénhez pontosan nem értek, de azok a fák, amelyek egészség, amelyek megtartásra vannak ítélve, azokat nyilvánvalóan úgy oldják okay. meg. akkor a képviselőtestület dönt arról, otthon teremt, és 2019-ben Újpesten 1 millió forintra emeljük, emelik a fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatását, de ha jól értem, akkor ezügyben még döntenie kell az önkormányzat fogjuk, fogjuk képviselőtestület. Hogy szól az előterjesztés? Hát ugye ilyen támogatás eddig is volt, de hosszú éveken keresztül 700 ezer forint volt az a támogatás. Ezt most emeljük. Egy millióra illetve változnak a, a paraméterek is, mert ugye a, a lakásvásárlás esetén volt egy felső limit. Használt lakás, ö, új lakás, bármelyik? Ö, bármelyik, ö, és mondom, ezt a limitet emeljük, mert ugye emelkedtek az ingatlan árak. De elkezdett egy mondatot, amiben szokásom, hogy szívem. Nem, ez, ez, ez, ez, ez, ez van, ugye, a, a paraméterek, tehát a fel, fel Na, a támogatást elnyeréséhez szükséges paramétereket is változtatjuk, hát nem csak az összeget emeljük, hanem kicsit hozzáférhetőbbé Egy külön írás beszél arról, hogy az elhagyott járműveket hogyan viszik el, mennyire jellemző, hogy valaki Újpestben veszti el használhatatlan, vagy ki tudja milyen állapotú járművét? Százas nagyság, tehát összem két vagy háromszáz felszólítás ment ki, ugye ezekre ennek nagyon szigorú rendje van, én ezt most nem fogom tudni idézni, de azok a gépjárművek, amelyeknek nincsen forgalmia, tehát érvényes műszaki engedélye, vagy nincsen rendszáma, mert levették, levetették, a stb., azt közterületen nem lehet tárolni. Ennek van egy rendje, hogy akkor föl kell szólítani, kihelyezni tudom, 30 szapáltatével újra, és akkor utána meg el kell szállítani, és erre van egy mechanizmus. Van-e bármi, amit nem kérdeztem, de szívesen elmondaná, mert hogy egyébként büszkére, vagy szomorú miatt, de el akarja mondani? Nem, szerintem beszéltünk az aktuális témákról. Egyesztetünk egy jövő heti időpontot, ami, ami megállja az időpróbáját? Igen, igen, igen. igen, igen. Kis türelmet kérek. Elindult, felhúztam. ulla hat és 0 6 7 7 1 1 6 1. Figyelek, 6 van mire Még egy interjú vár ránk. Ugi Attilával fog beszélgetni, utána nagy valószínűséggel véget ér a mai műsor. Jó reggelt! Jó reggelt, Horács, kettő rövidet. Az egyik a 0-10 ígérted, hogy az ugi lehetnek lehetne kérdezni a repüléti rügybe, kérdést szeretnék neki fölteni, ha lehet, nem majd. A másik, hogy ez az egyszer ügy azért jó lenne, hogyha visszatérnénk egyszer, mert ez pontos téma szerintem. Hát egyrészt nem térünk vissza rá, mert ugye tegnap sem volt róla szó. Ebben valami olyan objektív megszólalásra volna szükségem, ugye? ami egyebek közt arról is kapcsolatos, hogy a pozdami megállapodásokból ez a konstrukció miért marad ki, tehát mindaz, amit tegnap ezügyben elhangzott, a számomra édes én az egészet nem értem, és ez jellegzetesen nem az a téma, amiben én belekapnék, úgyhogy ami a Waffen SS-szel kapcsolatos, ha bárki ezügyben érdemleges információval bír és el akarja mondani, arra felajánlom a hétfői reggelt. Jó reggelt! nulla hat egy először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 Nulle és 0 6 6 7 7 1 1 6 1. senki többet. Az előbb valaki telefonált meg akarja ismételni. Valaki az előbb telefonát meg akarja ismételni. Jó reggelt. Jó reggyszerűen, Fiala úr. Nem tudom mindig hallgatni, csak kérdezem, hogy a törtei takácsisztáról új nóvum Ott volt, ott, ott volt a fejemben, de, de valami assukta, hogy nem. Tehát e, emlékszem rá, hogy tettem egy ilyen ígéretet, nem tudtam eldönteni, hogy ez ügyben e, akarjak-e lépni. Meg hát eltelt annyi idő, hogy közben azt gondolom, hogy ez, azt nem mondom, hogy aktualitását vesztett, de nem tudom eldönteni, hogy ez fontoskodás lenne, vagy sem, úgyhogy ez eh. Egyébként a horváth Péter felajánlózta neki a segítségét, de nem tudom, tudja a fiala úr. Milyen segítséget? Hogy elmegy vele bárhová, a, betelefonálta a törtei műsorba, és ott Jó, de Péter időnként átvezet embereket a túloldalra, <gül> nem akarnak átmenni. Tehát a Péterben van egy olyan önkéntes rendőr, amire senki nem tart igényt. Ö, ez vele együtt jár, ez az ő szervezetésműködési szabályzatában nincs szerepel. Kicsit azért volt furcsa, mert ugye az úgy szerepelt, hogyha én egyébként nem hívom fel a a takácsot, akkor ott van még mindig a Horváth Péter. Jó reggelt lett. Tisztában vagyok azzal, hogy Ugi Attilával beszélek, aki a 18. keleti polgármester, és nem pedig a főpolgármester és tudom, hogy ilyen ambíciói sincsenek, vagy ha vannak, akkor ez nem 2019-re vonatkozik. Minden esetre beleértve mindazt, ami a Liszt Ferenc kapcsolatos, azért Tarlós István akarva akaratlanul belekerült abba az ördöki körbe, amelyben nem tudom, hogy ő észre észreveszél, -e vagy sem, de a kampányból, amely vagy elkezdődött, vagy nem kezdődött el, de minden esetre, ami a fővárosi dolgokkal kapcsolatos, egy olyan hírcunamiba kezd kerülni, ami a korábbi tevékenységét illetően nehezen magyarázható, mert például, ami a Liszt-Ferenc repülőtérrel Ferihegyel kapcsolatban itt az elmúlt időben felpörgött, azt nehéz függetleníteni, vagy nehéz gondolatban függetleníteni, teni az önkormányzati választásoktól, a főpolgármester választástól, független attól, hogy bárki, akivel ezügyben beszélnék, azt mondaná, hogy én ebben tévedek, de attól én még a megérzéseimre hallgatom. Éppen azt akartam mondani, hogy általában én mindig egyet szoktam Jánossal érteni az újságírói megérzésében, de szerintem ez, ez ettől független. Szerintem ez az egész történet, abból kifolyólag, hogy három szerencsétlen együttállás van konstellációval, hogy ezt a csillagászatban mondani szokták. Ebben, az, ebben a helyzetben az provokálta ki ezt a hatalmas nagyszón, amit az első szerintem az az, hogy és azzal van összefüggésben, hogy a repülőtérnek a, a, a prognosztizációja az elkövetkezendő időszakra vonatkozó utasszám növekedése nagyon rossz volt az előző időszakban, ezért nem látott hozzá a megfelelő fejlesztéseknek az előkészítéséhez, aminek következtében a tavalyi mondhatni brutális ö, növekedés 15 millió környékére tolta a repülőtérnek az utaslétszámát, miközben egyébként az infrastruktúra nem nőtt hozzá. Ennek következtében, mivel az állam ö, elsősorban a turizmus oldaláról szeretne nem csak fapatos turistákat, hanem minőségibb turistákat is, elsősorban kulturális ö, Fogyasztókat, bizonyos tekintetben sportrendezvényekre érkező fogyasztókat, bizonyos tekintetben olyan típusú fogyasztókat, akik, akik nem a, a fekvehányás műfaját szeretnék hapados légi a Pesti-Buli negyedben egy hosszú hétvégén megtenni, idecsábítani és erre már alkalmatlan a repülőtér, el, illetve, kifejezetten üzleti és konferencia turizmus fogadására is nagyon kevéssé alkalmas. Ezért kialakult egyfajta ellentét és egyfajta nyomásgyakorlása az egyébként magánüzemeltető Budapest Airport és a kormányzat között. Erre rájött a, az a problematika, hogy augusztus 16-a után e, meglehetősen szerencsétlen módon, nem kellően végig gondolva, e, bevezettek egy új repülőtéri eljárást. Persze, amit én most mondok, hogyha ezt mondjuk megkérdezi egy ungorokontrollostal a körül, azt mondják, hogy tökéletesen előkészítették ezerféle módon, hatásvizsgálatot végeztek, és tulajdonképpen mindenki jobban jár, e, csak még nem élő. Ez olyan, mint amikor a szocializmusban a hadseregben, azt szokták hogy a katona nem fázik, csak úgy érzi. Tehát itt is az emberek úgy érzik, hogy jobban jártak, úgy érzik, hogy rosszabbul jártak, hogy egyébként jobban jártak az új eljárásrenddel. Aminek következtében egy óriási, aminek következtében egy óriási felháborodás keletkezett annál a nagyjából nekünk van számunk arra, hogy ezer méter alatti repülés magasságnál hány ember van most az új eljárásban bizonyos időjárási körülmények között ráterelve az új eljárás szerint a, a régi forgalom, ez, ez, ez közelítődött 50 ezer emberhez, nagyságrendileg a 18. és a 10. kerületben együttvéve, és igazából azt mondják, hogy az 1000 méter alatti, ami nagyon zavaró, fölötte is zavaró, de az nem az elviselhetetlen kategóriájuk zavarás, az 1000 méter alatt az elviselhetetlen kategóriájuk zavarásban következett változás, és Ugye ez a kettő már együtt indukálta azt, hogy fókuszba kerüljön a repülőtér, és ennek mentén azok a sebek is felkezdtek szakadni, amelyek úgy tűntek, hogy lassan már vehegettek, De azok az emberek, akik úgy érezték, hogy, hogy az elmúlt időszakban kifáradtak már, nincsen kedvük már tovább, parcolni a repülőtérrel, úgy érzik, hogy nem történik semmi az életükben, azok is most ennek következtében úgy érezték, hogy akkor itt az alkalom, hogy akkor újra hangot adjanak a sérelmeiknek, a problémáiknak, és erre megpróbáljanak megoldást találni. most Ez az a három dolog, ami egyszerre egy időben összeállt, és erre kell, kellett Részben azért a főpolgármesternek valami választ adnia, mert egyrészt a főpolgármesterhez érkeztek olyan nevedek, amiket én olvastam tucat számra azoktól az emberektől, akik rosszabbul érzik magukat. Ráadásul a közmeghallgatáson egy óriási, ahogy, ahogy János az imén fogalmazott, cunamiban jelentek meg azok az emberek, akik a repülőtéri zajjal kapcsolatos problematikát felvetették. És uh, ugye én olvastam a tegnapi indexcikket, ami a korábbi indexcikkekhez képest már, már nagyon tárgyilagos, és nagyon uh, közel jár az én általam olvasott uh, valóságértelmezéshez, de nem elsősorban a 14. kerület lobby erejének köszönhetően került ez uh, napirendre, hanem, hanem, hanem annak a három dolognak, illetve annak, hogy... Ezek az emberek ezek most már megpróbálnak per társaságokban megjelenni. Jó, és azt itt el kell, felénni. hogy mondjam, hogy a múlt pénteki beszélgetés, ami nem biztos, hogy eljutott önhöz, abban ön részletesen meg volt követve minden vonatkozásban Karácsony Gergely révén által is vonatkozásban. Igen. Tehát, igen, tehát tízes skálán tízesre. Igen, igen, jó, bocsánat, nem, nem tudom, hogy mi történt ott. De... Nem, hát ugye, ami, ami, ami abban volt kapcsolatos, hogy nehogy itt most össze legyenek hasonlítva igazságtalanul kerületek, Persze. megemlítve hol a polgármestereket, hol nem, ennek a sajtója mennyire legyen alkalmas valakinek a rokonszervét felkelteni, másét kevésbé, és ezügyben, anélkül, hogy a karácsonynak kritikát kellett volna mondani a bármely újságíró tevékenységéről, Pontosan abban a mértékben méltatta a 18. kerületének problémáját, és beszélt a saját maga helyzetéről, ahogy arról egyébként ön beszélt korábban mm, ezt szerettem volna jelezni. Jó, jó, jó, köszönöm. Nem tudom, szoktam hallgatni is, de valószínűleg. De ezért tartottam szükségesnek ezt most elmondani. Jó, jó, köszönöm. És egyébként uh, én, én továbbra is azt gondolom, hogy, uh, hogy a repüléssel kapcsolatos problematika, minden kerületben speciális válaszokat, vagy egész pontosan nem is kerületekben, hanem attól függően, hogy ez leszállási vagy felszállási zaj, vagy esetleg földön keletkezett zaj, annak időtartama és az időtartamnak azt, hogy ma nap melyik szakaszában következik be, speciális bánásmódot igényel. Tehát ezt nem lehet úgy kezelni, hogy ez, ma, ez, ez maga a Tehát ezekre Ezekre úgy kell válaszolni, és úgy kell megtalálni azoknak a, a környéken élő embereknek a problémájára a megoldást, hogy az, a, abban az ügyben az ott élők számára jelentsen előrelépést. És olyan nincsen, tehát, olyan nincs, hogy varázspálcával rácsapok a repülőtérre egy Google térkép fölött, és akkor megszerik majd az ajtán. Ezt el kell felejteni. Itt, itt mindig azt szoktam mondani, hogy négy pálya vég van, két pálya van. Ezeknek az egyenl egyenlő terhelésével, az egyenlő terhelés folyamatos forgatásával, illetve azoknak az embereknek, akik aránytalanul magas terheket viselnek, azok terheinek a csökkentésével lehet egy olyan konszenzust elérni, amelyik szerintem hosszú távon megoldás. Én ezt a részét jelentek. értem, de jelen pillanatban ez kicsit olyan, mint egy olyan tenisz vagy egy olyan pingpong meccs, ami bármi más ilyen labdajátékot választhatnék. Csak a foci erre nem jó, mert azok ugye keresztül kasok közlekednek a pályamű, például a röplabdában azért csak kötött pályákon mozognak. Szóval, hogy ezek az elvárások, ezek a nagyszerű gondolatok, ezek mind megfogalmazódnak, de hogy a Budapest Airport egyébként ezt hogyan fogadja be, vagy pártunk és kormányunk, illetve elsősorban kormányunk rendkívül bonyolult nevű minisztériuma ezt hogyan fogja érvényesíteni, vagy hogyan fogja a szó jó értelmében apró váltani a hétköznapok során, ezzel a bizonyos műintézménnyel, amelynek a szerződését van, aki látja, van, aki nem látja, van, aki tudja, hogy mekkora, vagy milyen rendelkezések vannak benne a tekintetben, hogy Budapest milyen vételkörzetében lehet építeni másik repülőteret, vagy sem. Szóval ezen egész tárgyalás sorozat, ezen egész esemény cunami, hogy ne csak a hangulat cunamiról legyen szó, ez egy ilyen tökéletes fekete lyukba ö, végződik, mert miközben úgy tűnik, hogy baromi jót akar mindenki. Az, hogy ebből valami lesz-e vagy sem, ezzel kapcsolatban tökéletes homály van legalábbis bennem. Én azt gondolom, hogy amiben, ö, amiben lehet ö, viszonylag záros határidőn belül, rövid határidőn belül eredményt elérni, az ö, annak a metodikának az újragondolása, hogy ö, mit jelent az egyenértékű zaj, és mit jelent az egyedi zaj, és hogyha sikerül az egyedi zajról egy olyan konszenzusra megállapodni, hogy ezeket az egyedi zajterheléseket nem lehet csak egy terület fölé folyamatosan oda tenni, hanem ezeket valamilyen módon Én meg ezt kell érzem, de ezt kinek és kell kivel ez, megbeszélni? Nem, hát most ugye a következő a helyzet, azért mondom, hogy nagyon-nagyon szét kell, és vissza kell menni a gyökerekig, szét kell szálazni ezt az egészet részben, tehát amikor ezeket a szabályokat kialakították, akkor részben sokkal alacsonyabb volt a repülőtér forgalma, sokkal kevesebb volt az érkező és induló repülőgép. Ugye a számok, azok most nem olyan régen, tehát nagyjából az előző esztemző közepet táján haladták meg azt, mint amikor volt a De most én azt kérdezem, hogy ki kivel beszélni? Ezt a részét én értem. Most már ezt körbejártak egy párszor, azt kérdezem, ki fogja megbeszélni kivel? A, azt, hogy hogyan mérjük a repülőtéré környékén a zajt, erre ö, kormánynak kell új ö, határozatokat hoznia. Ezek nem országgyűlési előterjesztések keretében születnek. Ami most van, az mi? Kormányrendelet. Ami kormány most? most van. 1996-os kormányrendelet, ami alapján az egyenértékű zaj alapján határozzák meg a zajterhelést, és a zajgátló védő övezet kijelölése is. Ez alapján történt meg 2008-ban, és aztán ennek lehet a első Oké, szabályozza a kormány. Mennyiben kell ehhez alkalmazkodni a Budapest Airportnak akkor, amikor ő azt mondja, hogy az ő koncesziós szerződésének megkötése kori állapotokra vonatkozik a, az ő szerződése. Az, hogy közben változtatják a szabályokat, az ennek a koncesziós szerződésnek a változtatását kell, hogy előidézze. Ő pedig ezen a koncesziós szerződésen köszönni szépen, nem akar változtatni. Ebben részben a hungarokontrollnak van feladata, tehát a hungarokontrollnak kell a repülési eljárásokat úgy ö, szabályoznia és úgy kialakítania, hogy ezeknek az ezeknek a, a egészség- és környezetkárosító hatásoknak a lakosságra vonatkozó minimalizálását meg tudja tenni. Tehát ennek a határozatnak a következtében nem a, a Budapest report, hanem a hungarokontrollnak kell a repülési eljárások módosítását megtenni. És a, a hungarokontrollnak, illetve pontosan a Budapest erportnak, meg az a feladata, hogy ezek mentén az úgynevezett földizajok tekintetében próbáljon meg, e, nem próbáljon meg kötelessége e, változásokat elérni. Ez ugye ez a földizajokra vonatkozó zajhatás. Arról mi tudunk, hogy ez a földizajok mérésére vonatkozóan kialakult egy olyan konszenzus, hogy most innentől kezdve másféleképpen kell mérni, mint korábban? E, hát még egyelőre most próbáljuk ezeket a konszenzusokat, e, is a konszenzusokat, de most próbáljuk ezeket a ezeket a dolgokat a minisztérium elé tárni. Természetesen nincsen... Hát, hát ezt a minisztériumnak már régeslég tisztába kéne lenni. Igen, de azért bonyolult a történet, mert ugye eddig a, ezek a zajmérések, ezek az airport kezében voltak, és egyenértéket számítottak. Mi független zajmérőkkel jelen pillanatban is dolgoztatunk, mm. azért, hogy ez hogy független legyen, és ne nagyon lehessen kitalálni, hogy hol és mikor mérünk, és ennek következtében manipulálni a fel- és leszállások irányát, lehet, egy picit paranoidnak tűnik ez a gondolat, de sajnos nem teljesen alaptalan, amit mondok. Ennek következtében titokban tartjuk azt, hogy az akreditált független zajmérőkkel mikor mérünk a repülőtér környékén zajokat, és itt nem csak egyenértékűt, hanem egyedi zajokat. A egyébként kiméri önökön kívül a Budapest Airport, vagy a A Budapest Airport méri bizonyos akreditált pontokon, előre meghatározott pontokon, és ezek alapján egy úgynevezett ilyen Zöld térképet bocsájt ki hónapra, hónapra, ami jelzi, hogy mikor mekkora zaj volt, és hogy ez mekkora. Mikor kezdődnek volt a ezek, a, ezek a zajmérések? Ezek már zajlanak. Ezeknek az eredménye mikor lesz olyan, amivel valaki aztán bekopogtat bekop, a rendkívül bonyolult nevű minisztériumhoz? Én reménykedem, hogy a március 15-e utáni, március 15 és április egy közötti időszakban már ki is lesznek értékelve. Tehát nem csak konkrét méréseink lesznek, hanem ezek ki is lesznek értékelve. Ugye, ami a Zulói önkormányzatot illeti, ott a képviselőtestletnek döntenie is kellett, hogy erre pénzt áldozat lehet tudni, hogy ez miért ez a bonyolult nevű minisztérium méri? Azért, mert szerintem minden egyes önkormányzat szeretne a saját kezébe olyan bizonyítékokat kapni, amivel... És ezért semmi pénznet elgavár, függetlenül hogy nem egy nagyon jelentős összeg, de ez egy milliós nagyságrend, és nem egy millió. Muszáj tisztán látnunk. Tehát az a baj, hogy az a metodika, ami alapján mérnek és készítik ezeket az elemzéseket, az az embereknek nem a legjobb Igen. Hol már Péter, kérdezhetnék esetleg? Fontos lenne. Tessék. Igen. Én, én itt, Horváth, üdvözletlenül a polgármesterről. Szeretnék a a múlt héti Budapesti infónőn másodszor is szót miután után közölte, hogy Budapestről 60 kilométer fehérvána lehetne egy második repülőszeret építeni, és ön rögtön szót két, hogy van olyan a terződésben, hogy 100 kilométeren belül nem lehet. Hogy ez ez igaz-e, és hogy, hogy lehet ezt megváltoztatni? Mert ez nagyon fontos kérdés szerintem. Köszönöm szépen a kérdést. Ezt 2005 -ben, amikor a, a Tulajdonképpen ez nem egy privatizációs szerződés, egy üzemeltetési szerződés, ami 75 évre szól, az akkori uh, tulajdonosokkal kötötték. Ebben vannak olyan klauzulák, amik arra vonatkoznak, hogy uh, a, az állam és az államnak uh, uh, a, tulajdon álló, a tulajdonában álló különböző szervezetek nem kezdeményezhetnek és építhetnek olyan repülőteret 100 km távolságban, ami jelentősen befolyásolja, ennek a repülőtérnek a működését, illetve e, jövedelmezőségét. Illetve abban az esetben, hogy ez a jövedelmezőség egy bizonyos szint alá esik, akkor kártérítésre kötelezik a mindenkori magyar államot, illetve a, azt, aki ebbe, ebbe beleavatkozott. Ugye itt ez ennél bonyolultabb. tehát nem csak repülőteret nem építhet, hanem aktívan, közösen működhet abban, hogy mondjuk magán befektető repülőteret építsen. Tehát ez egy, ez egy viszonylag jól körülhatárolt szerződés rendszer. Viszont arra, az amiről mi beszéltünk. Az. Azt kérdezem Öntől, hogy megszületnek ezek a mérések. Tételezzük fel, hogy ennek alapján rendeletmódosításra is sor kerül. Mennyire életszerű az, hogy ezt úgy fogadja be a Budapest Airport a kontrollal együttműködve. Ez ugye két különböző műintézmény. Igen. Igen hát a Hungarokontrollnak nem sok lehetősége van, mert ő ugye egy jó, hát, tehát az a, a kérdés, a hogy ezt a Budapest a árkodnak mondjam. mennyiben kell úgy befogadni, hogy közben életszerű, hogy változás áll be a jellegi rendszeren, beleértve akár az éjszakai műsorszórás megszüntetését, amely így első hallásra nagyon radikálisnak, de nem túl életszerűnek tűnik. Ugye, azt kell látni, hogy Mindenki azt gondolja, hogy elsősorban a repülőtér a budapest számára üzleti kiesést az éjszakai repülés, kereskedelmi repülések csökkentése vagy teljes tilalma jelentheti. De azért azt is látni kell, hogy a jelenlegi menetrendszerkeztésben éjszakánként hivatalosan kettő, azt hiszem ma a, a, a, hatra lenne lehetőség, és ebből kettő van bent. Ez minden nap, amelyik éjszaka napon ja, Én ezt értem, a, de az nem életszerű, a, a, a, hogy az egyébként jó, jó, de egy megannyi fapados járat, amely mind-mind másodlagos, másodlagos frissességű a nagy repülőtársaságokhoz képest azt elérni, hogy ezek a repülőgépek pontosan tudjanak felszállni azokon a repülőtereken, ahonnan indulnak, és így aztán ne legyen késésük, hiszen ezek a repülőgépek nem azért késnek, mert a Budapest Airportnak az áll érdekében, hogy ezeket később befogadják, hanem azért, mert Európa fölött telített a légtér, akkor ezek a repülőgépek nem fognak felszállni, ezek a repülőgépek, olyan, ezek a repülőtársaságok olyan költséggel kellene, hogy számoljanak az utasoknak az ottani e, elszállásolásával kapcsolatban, amit nem valószínű, hogy fel akarnának vállalni. E, mi arra a garancia, hogy az európai légtér kapcsolatban azon légi társaságok, amelyek eddig másodlagosak voltak, megkapják azt az elsődlegességet, hogy közben nem kell késni, hiszen ezeknek a repülőt Adulik leginkább az éjszakai repülőzaj. Ez tökéletesen igaz, ez egy nagyon jó helyzetmeghatározás. Valóban a, ezek, a, ezek a légitársaságok ezek, ö, ö, nem azért késnek egyébként, mert, ö, mert ők másodlagos besorolás alatt vannak. Ugye az Európai Uniónak a, a piaci versenyre vonatkozó szabályai, ami egyébként pont ebbe a helyzetbe lökte az egész légipart Európában, amiben van, Persze érdemes majd egy másik topik keretében erről külön beszélgetni, hogy a milyen kihívásnak örvend mondjuk a, a, az európai hagyományos légitársaságok rendszere részben az öböl légitársaságok, részben pedig a, a, a úgynevezett lókott légitársaságoknak a kihívása következtében, és hogy mennyire romlik mondjuk egy Lugthanzának, egy Sabenának, hogy bocsánat, ernek, vagy egy Britishervésnek -er -er a a, az, a, az a szolgáltatás rendszere, ami egyébként korábban ö, legendásan jó volt, ö, akár a levegőben való kiszolgálás, ö, akár, a, akár a, a, az ülései Jó, Kételegyük fel, hogy ez így van, bár én azt tapasztaltam, hogy a lufthansa hamarabb száll fel, mint a vizer, de az én tapasztalataim nem kell, hogy mérvadóak legyenek. Ez most, már, ez most már nem igaz, mert ha egyébként, pont ezek a légitársaságok egyébként, hogyha valóban észlelik, hogy besorolják eléjük a hagyományos társaságot, az olyan palávert csinálnak a, a, a az irányításnál, az adott ország légi irányításánál, és aztán olyan versenyeljárásokat fognak kezdeményezni, hogy ezt már nem merik megtenni. Tehát, Jó, ezzel együtt nyáron az, hogy egy repülőgép fél órát, másfél órával később indul, az meglehetősen gyakori, ez, ez, ez téli időszakban van. kevésbé van így, ez és az ebből késés doló mégiscsak ott jelentkezik, hogy akkor éjfél után jön. Így van, ez elsősorban azért van, az elsősorban azért van, mert olyan szűkre szabják, amit aztán nem tudnak a földi kiszolgálással, illetve a cserével megcsinálni, majd pedig, amikor már ugye föl kell szállni, egy adott időpontban egy repülőgépnek, mert arra van az úgynevezett flottja, vagy résideje. Jó, én azt kérdezem, hogy, akkor, hogy a hazai szabályozás hogyan fogja elérni azt, hogy a nemzetközi szabályozás változza. A hazai szabályozásnak ezt nem kell, azt kell mondani, hogy aki nem, a szló, aki nem fér bele a flottba a, abban a résidőben, amikor meg kell érkeznie, akkor azt kell neki mondani, hogy rendben van barátom, akkor te Budapesten nem szállsz le. Leszállt majd Kecskeméten, és akkor majd fizeted a a, a taxit, vagy a minibuszt, vagy a vonatköltségét annak, akit nem Budapesten tettére, mert éjfére nem értél el ide. Elég lesz 5-10 ilyen Ryanair késés, amikor a Ryanair visítva fogja újra alakítani a, a menetrendjét, hogy. Tehát vagy bezsarolja ezen. a Budapest airport az, azért én jelen pillanatban azt gondolom, hogy ezt a nőke hiszi úgy, hogy azért ez csak így működik, mert azért e tekintetben attól tartok, hogy van valami gentleman agreement, ami nincs leírva a, a Viser, a Ryanair, az EasyJet és a Budapest Airport között. Hiszen a bevételének a zömét ők adják nyilván ugye az a, azok is... Sőt, tehát az egész információ... facilitás lassan rájuk van igazítva. Most a körülbelül olyan 40%-a, de azért lehet látni, hogy, hogy azért a, a, a Lengyel Nemzeti légitársaság lassan kezd úgy viselkedni már Budapesten, mint, hogy a, mint hogyha ő lenne a nemzeti szállító, nyilván nem teljesen függetlenül a, a Visegrádi négyeken belüli megállapodástól, hogy a Vizer a, a, a, az úgynevezett Fapadossz szolgáltatást nyújtja, a LOT nyújtja a nemzeti légitársasági szállításokat, és a, a Cserélyegitársaság pedig az úgynevezett Halidis szolgáltatást. Hát, ami a, a, a ameri amerikai tár... relációt illeti, abban egészen elképesztő történetek vannak a LOT-ról, tehát van hogy ezek változnak. Én, én, én, én azt gondolom, gondolom egyébként, hogy. Hogy, hogy alott az egyre inkább úgy fog viselkedni itt Budapesten, mint hogyha. Tehát ő maga itt egy ilyen, egy ilyen mini hábot fog magának létrehozni. Ugye megjelent a, a hír már, hogy Bukarestbe is fog naponta két gépet reptetni, alott nyilván nem azért fogja leptetni a, a, a Budapest-Bukarest járatot alott, mert, mert azt gondolja, hogy budapestről bukarestbe és Bukarestről-Budapestre ennyi széke szeretne friss ordával és túróval érkezni, hogy a magyar piacokon reggel tudja értékesíteni. Valószínűleg ez egy ráhordási Mit gondol a Elkezdik mérni ezeket a zajokat, megteszik. Ezeket a rendelkezésére botja, bocsájtják a Budapest Airportnak, amely gondolom függetlettől mérni fog, hiszen neki ez az érdeke. E azt fogja mondani, hogy az ő számai jók, ugyanakkor ezek megjelennek majd a bonyolult nevű minisztériumnak az íróasztalain. Mi a következő lépés? A következő lépés az az, hogy ha megtörténik ennek a, a, az egész rendszernek a kialakítása, Van Ennek Ezeknek a méréseknek elvileg azt kéne kimutatniuk, hogy ezek pregnánsan magasabbak, mint amit a Budapest Igen. airport mér. Nem, nem, nem, nem, nem, az a baj, az a baj hogy, hogy vannak adataink arra, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján az egyenértékű, tehát egy, egy 6 és 8 órára vetített zajterhelés vagy zajnyomás tekintetében éppen, hogy beleférnek a és a, miben elférnek bele? Az egyedi zajba. Az egyedi. Hát Oké, okay. rendben van, akkor... Oké, okay, ott, ott okay, feketé-fehéren ott lesz ez a bonyolult nevű minisztérium íróasztalán. Erre ő neki azt a megbizatást kéne adni a kormánynak, hogy írjon egy rendeletet, ami erre vonatkozik? Azt kell neki mondani, hogy írjon egy olyan ö, ö, szabályozást, ami nem csak az egyenértékű zaj, hanem az értem, egyedi zaj. Értem, méri, fog, fog és... érni egy ilyet. Ennek a így, szankciójában valószínűleg pénzbüntetés fog szerepelni. Így van, illetve az, illetve az hogy, hogy a szabályozás tekintetében úgy kell vezetni ezeket a, a, ezeket a rendszereket, Ugye ne, tehát ne nehessen azt mondani. Ezt, ezt a részét a, a zajgyátló a Budapesti és az agglomerációs területek esetében, hát rendben van, mert éppen beleférjük. Oké, okay, rendben hogy... van, de ezt is értem. Mi van akkor? Tehát, hogy elvileg akkor ennek a szankciója kell, hogy olyan mérvű legyen, ami a Budapest Airportot ráveszi arra, hogy ezt komolyan vegye, mert egyéb iránt könnyen lehetséges, hogy osszoroz és kihozza azt, hogy neki megéri azt, hogyha kifizeti a büntetést az uh, hát ugye ezt elvileg a légitársaságokkal fogják kifizetni, vagy nekik kell kifizetni. Én ezt, ezt a... értem, én ezt értem de, de egy jelen pillanatban én ezt nem találom egy lehetetlen megoldásnak. Én, én, én, én azt gondolom, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem kifizetni fogják ezt, a, a, hanem, hanem el fogják hanem szerintem megpróbálják részben elosztani, részben elterelni ezeket. Tehát ez egy nagyon bonyolult szakmai dolog, és én. én tehát ez, ön abból indul ki, nem ez... abból indul ki, amit én mondok, hanem azt abból indul ki, önszint ennek megfelelően módosítani fognak a jelenlegi rendeletet? Mindenféleképpen csökkenteni fognak rajta. Tehát azt nem fogja tudni, tehát azt, azt sem, a, sem a kormányzat, bármint a kormányzat abból, mint jogalkotó kormányzat ebben a tekintetben annak politikai színezetétől függetlenül nem vállalhatja föl, hogy látszik az, hogy az egyedi zaj nagyon sokszor meghaladja az elviselhetőnek a, a, a mértékét. Határértéken túl van. Tehát ebben neki közbe kell lépnie. Tehát, hogyha letesszük az asztalra az egyedi zaj tekintetében ezeket a most már nagyjából sejthetően magas számokat, akkor neki ebben lépnie kell. Tehát nem bújhat az egyenértékű zajmérésnek a, a, a paraványa mögé, hogy kérem szépen egyébként rendben van. Nem bújhat a mögé, mert, mert egyébként más szabályozás tekintetében, meg más egészségügyi határértéknél, akár munkavédelem esetében, akár abban az esetben, ha valaki elmegy mondjuk dolgozni egy, egy mit tudom én, egy, egy kalapács gyárba, vagy nem tudom milyen gyárba, ott meghatározzák, hogy mekkora zajjal zajban dolgozhat, és mekkora lehet az egyedi jó, zaj. Én, Egyébként, én, ahol lakik, ott meg nem. Én hát... izgatottan várom, hogy mi fog történni, írt X-ről, aki férfi, hogy ez a BA bekebelezésére irányul, de hát ugye azt, tudjuk, hogy az jelenleg jogilag és pénzügyileg még a mi kormányunk számára is egy nagy falat. Hát, uh... Ez lehetetlen. Én, az, én, azt gondolom, én azt gondolom, hogy ez ez még ha valakinek valaha meg is fordult a fejében, hogy ezt a, az egyébként, hát hogy mondjam, nem tud szerencsés privatizációt megakadályozza, vagy, vagy visszacsinálja ennek, ennek, én nem a semmilyen lehetőségét nem látom. És mivel ráadásul a, abban az iterációs folyamatban részt is veszek, amelyik a kormányzat és a depülőtér hosszútávú fejlesztésének, fejlesztésének összehangolására vonatkozik, ott, ott a, a, a repülőtér és a kormányzat legfontosabb szervei ülnek, és képviselői egy-egy aztán elő merül, vagy föl sem merül, elő sem kerül az ilyen típusú dolgok. Tehát... Oké, okay, rendben van, köszönöm szépen. Ebből is látszik, hogy ma már életek ezen a héten másodszor beszélünk, de nem kellett ma se unatkozni, úgy kitermelik a témát, a, a, a, kitermelik az élet a témákat. Köszönöm a rendelkezésre, Állas. Köszönöm. Egy másodperc tudalmét kérem, majd ne jó. jó köszönöm igen. Igen. Igen. Azt akartam kérd... 06148909990636771161, egy perccel múlott fél tíz. kilenc kilenc you can get there are no clear shots I trying to get it right and in spite of all I should have done I was not mad at you. I was not trying to tear you down was he I could of you I was too scared to say it out loud if I could back your mind Right off the ground you felt invisible I won't Should have done I was not mad at you I was not trying to 061489099 és 063677161 először. Tegyünk és nyolc kilencszulat egy másodszor. ki voltakan? Kicsoda? Aki előbb énekel. Ez mind linkin park. Köszönöm. Jó szívvel tudom ajánlani és Somos andrásnak azt a jelenetét Varga Ferenc fel a legutóbbi aradi vargasóból, amit az egyik fórum beszélgetésből emelt át az ATV, Nincs az a rossz máj, amitől az ember ne röhögnie el magát a második percben. kilenc és 0636771161 senki többet Fucking mind, filthy out, no excuse Find a new place to hang this loose String me up from atop these roofs. Not a tight so I won't get loose Truth is you can stop and stare Blur myself out and no one cares. Stuck the church out, lay down there with a the shovel left out reach somewhere, yeah, more pouring in Making a dirt test for a Say the prayers and stop it out When they bring that course in I, I bleed, it bleed it out, down. digging deeper just to throw it away. I bleed it down, digging deeper just to throw it over én még durván 10 percig itt vagyok, de már nem beszélek. Ha hívnak, reagálok, aztán már a búcsú zene után csak elköszönök. Annyit mondok, görög pont, fiala, janos, kukac, nap 7 óra után néhány percünk lesz egymásra, majd 4-8-tól Filipov Gábor, fél 8-tól Navras és Tibor, 8-tól Karácsony Gergely, fél 9-től Bácska János lesznek a vendégeim, utána pedig megyek haza készülni a Civil Apályánc műsora, amely talán a jövő héttől lesz nettó, közel 20 perccel hosszabb. A jövő héten hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken lesz érvő levonyolítás a jövőhéten jövő héten a szerda marad ki, az azt követő héten pedig a péntek. Az ugye a 15 hét, 15 az nemzeti ünnep. Az azt követő hét az nagy valószínűséggel megy. Tehát ott nem lesz kihagyás, majd március utolsó hete, úgy, ahogy van, kimarad, vagy esetleg pénteken lesz Kejfejáncsi. Ezt még nem tudom, de az még nagyon messze van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Köszönöm a Civil Rádiónak, az Úristennek, Önöknek, nem feltétlen ebben a sorrendben. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com Laci